A čo týždeň dal, ako ste určite všetci pochopili, nie sme v štúdiu, aj keď teraz sme mali byť, ale opäť sme cez našu aplikáciu Teams, to znamená, že ja som chvala Bohu vďaka tejto aplikácii stihol celú reláciu, pretože som ešte 10 minút sedel v aute, alebo 15, takže chvala Bohu. No a Palino je na tom nejako podobne, mám taký pocit. Palino, vítaj. Zdravím ťa, zdravím všetkých poslucháčov, slobodného vysielača, opäť po dvoch týždňoch. Áno, pri počítači nie, nesedel som ešte 15 minút v aute, teda pred vysielaním, ale sedím poctivo v kancelárii a čakám, kedy sa zostavíš a kontaktuješ ma. No, takže, uh, opäť dva týždne prešli, uh, táto relácia je o našich pohľadoch na politickú situáciu, a nie len na ňu. Uh, za tie dva týždne sa naozaj toho veľa stalo. Musím povedať, že posledné dva dny ma zdvíhali zo stoličky, ktorá dvíhalo... by som to povedal. Jednoducho, moje nervy pracovali na úrovni našej jadrovej elektrárne. Kriedu si si bol kúpiť. No, aj tomu sa budeme venovať. Ale počúvaj, chcel by som, alebo mám vždy na začiatku hodiny taký môj myšlienkový úvodník. Možno, že by som sa rád povenoval asi... A neviem, ako to teraz správne povedať. E, jednej veci alebo dvom veciam, ktoré za posledné dny rezonovali, respektíve posledný týždeň, pretože ten je taký aktuálnejší. Určite ste zachytili teda, že Európska únia e, a komisia a neviem, kto ešte z tých pohlavárov chce v podstate ruské aktíva zmraziť. A svojím spôsobom použiť na financovanie na Ukrajinu. To si zachytil aj ty určite, ale pozor, pozor. Uhum, uhum, uhum. Je to síce tróniku no akože staršie, ale uh, ono to ešte stále rezonuje. A už dnes som zachytil správu, že 5 miliard z tých uh, zo zisku, vlastne z tých zmrazených uh, financí bude použité ich na, na ukrajinské účely, to znamená, že na nejaké dofinancovanie a podobné. Ale aby som sa vrátil k tej základnej myšlienke. Uh, Mrazen, zmrazené aktíva, teda časť zmrazených aktív by malo byť použitých vraj raj na, na, na nejakú sanáciu Ukrajiny a podobne 350 alebo 380 miliard eur, ale pozor, pozor, jednotlivé štáty za túto sumu majú ručiť. Mňa to neskutočne naštvalo, pretože opäť sú raz európsky občania, keď už to mám takto na keď už sa teda patríme k Európe, tak my, bežní ľudia, budeme musieť týmto, touto transakciou, ak to slušne nazvem, ja by som to povedal úplne inak, ale chcem byť dneska ako trošku slušnejší, uh, jednoducho budeme ručiť za niečo, čo si niekto hore zmyslel a nevie to, ne, nevie to v podstate kryť. Žiadným spôsobom nevie tieto financie kryť. Banky povedali OK, ale chceme záruky. Európska únia alebo respektíve Európarlament povedal OK, ale jednoducho my vám dokážeme dať iba také záruky, že jednotlivé štáty budú za túto transakciu ručiť. Pretože e, Ukrajina nemá, nemá e, na to, ako ich splatiť. Ja sa stále pýtam, e, ako je možné, že my financujeme neustále niečo, odkiaľ neuvidíme ani cent. E, stále sa pýtam, dokedy ešte budeme... A to nemusí byť nejaký prosky alebo aký, hej, to, akože toto si vy, vyprosujem. Ja len z logiky vecí mi to nejde do hlavy. Ako je možné, že my stále financujeme nejakú vojnu, ktorá není našou vojnou? Ako je možné, že financujeme energosektor Ukrajiny, kde, sa, kde už vieme, že teda určite ti sú zachytili, že e, v podstate je tam... Míňali sa peniaze, E, opäť slušne povedané, jednoducho sa tam rozkrádalo, korupcia je jak vyšitá. A tento štát chce naďalej vlastne patriť k Európe a chce e, vlastne tie prístupové rokovania, aby boli začaté čo najskôr. E, nejde mi to do hlavy. Nejde mi to do hlavy. E, druhá myšlienka, ktorá tak trochu s tým súvisí, ale len trošku, bolo, ja som bol navštíviť v podstate ukrajinske centrum, ktoré je tu u žline. Veľmi milé dievčatá tam boli, my sme sa rozprávali naozaj ako dosť otvorene, aspoň ja som sa snažil jednoducho dávať pomerne a nepríjemné otázky. Dievčatá to nezaskočilo, že naopak sa mi snažili vysvetliť niektoré veci, ale pozor, teraz sa trošku vrhnem a ty si to drž, pretože ja by som na to zabudol. Uh, skúsim ísť trošku do školstva. To, čo ma prekvapilo je, a to teda kvitujem, ja som napríklad, uh, v podstate bol prekvapený, ako funguje školstvo na východ od nás. Nielen na Ukrajine, ale aj v Rusku a tak ďalej. Pre mňa bolo neskutočné to, že u nich, na, ak to bereme tak, že u nás je základná škola, u nich je tiež základná škola, ale trošku inak, inak riešená, ale to, čo mňa dostalo do kolien, bolo to, že oni musia, majú povinné čítanie a v rámci povinného čítania musia za rok prečítať 50 kníh. Ich autorov, samozrejme, ale aj svetových, hej, ale gro ich autorov. Keď som sa pýtal, že ako je to možné, že prečo vlastne. Teraz mi bolo odpovedané, že tí žiaci musia mať všeobecný rozhľad, e, slovnú zásobu. Už tam, keď nastupuješ ako keby do základnej školy, oni to hovorím opakujem trochu inak vyriešené, tak už vedia čítať a šťastí písať. A, a to sme tu mali kedysi, v podstate aj my. Mali sme povinné čítania, museli sme písať eseje, museli sme, ja neviem čo, zrazu po prevrate to zmyslo. A tam chcem teraz zamieriť, že v podstate... My sme mali školstvo na veľmi vysokej úrovni, ak si dobre pamätám, to si pamätáš asi aj ty, že nám štepovali do hláv neskutočné veci, informácie, dokonca aj zo svetových tých dejín. A po prevrate sa tu, ako si to celé nejakým spôsobom zmenilo a ja si vtedy som si uvedomil, a to je pár dní dozadu, keď mi to teda tieto devčatá hovorili, že, že buď nás niekto systematicky osprosťoval, keď to mám tak blbo povedať, nie, ale naozaj, je to tak, že jednoducho... Lebo... A toto ti povedali, toto ti povedali, na. Áno. Na kameru, či to len keď si na, kameru, na kameru nie, to bola medzi štyrmi očami, e, sme sa tak rozprávali, lebo tam mali aj knižnicu a podobné veci, ako fakt krásne prostredie, kvitujem to, pomáhajú tam deťom, študentom, mamičkám s deťmi, rodinám, na nejakú, nejakú takú integráciu do spoločnosti, že práca a podobne. My sme sa tam bavili o viacerých veciach. Ešte jednu vec, ktorú spomeniem. Ten onen režim nebol až možno, že taký zlý, lebo vlastne na Ukrajine teraz, ako mi bolo vysvetlené, myslím, že to bolo v stredu alebo v útorok, neviem, bolo mi vysvetlené, že na Ukrajine v podstate sa neplatí nejaký zdravotný odvod alebo niečo podobné. A ja sa pýtam, že počkaj, počkaj, ako je to možné, že akože neplatíte zdravotný odvod? No, oni to tam nepoznajú. Oni majú v podstate každý liečebný zákrok zdarma. Že dokonca sa aj stalo, že na to, aby bola ošetrená ona na, na čas, lebo mala podozrenie na nejaký, neviem, nejakú chorobu, tak tu by čakala 4 až 5 mesiacov tak sa zdekovala a išla na vyšetrenie do svojej vlasti, teda respektíve na Ukrajinu, ako ukrajinský občan, tam dokázala byť na vyšetrenie, na ktoré sa tu čaká, prosím pekne, a to si platíte, to poistné, to si ho platíte. Ešte niektoré zákroky sú dokonca, alebo vyšetrenia, za niektoré vyšetrenia sa pripláca, v tomto prípade ona mala magnetickú rezonáciu. Uh, jednoducho jej povedali, nie musíš čakať 4 mesiace. My si mi hovorila, išla na Ukrajinu, tamto mala behom 3 dní urobený, urobenú magnetickú rezonanciu spoločne s, s výsledkom. A opäť ma to zarazilo, ja som sa na ňu pozeral a hovorím tak, že my platíme v podstate nekresťanské peniaze za odvod, za zdravotnú vlastne peniaze, za zdravotnú starostlivosť. Ty to máš v podstate zdarma, a ešte doho lekára dokážeš v podstate nájsť a byť vyšetrená v priebehu týždňa. Pre mňa, ja som sa pozeral na, na, na ňu ako na zjavenie. Normálne som ostal vyvalený, že sakra, ono ten minulý režim, pretože toto je pozostatok z toho minulého režima, režimu u nich, lebo však aj u nás bolo bezplatné zdravotníctvo a tak ďalej, však to vieme, tak asi nebol až taký zlý a ona mi vravela zasa, že ona nechápe, ako je možné, že my máme aj súkromné poisťovne, aj napriek tomu, že si to platíme, tak sa nedokážeme dostať v podstate k zdravotnej starostlivosti na čas. To, je, to znamená, že nie sme preventívne ošetrení, keď už teda príde k nejakému problému, na všetko sa čaká, na operácie sa čaká a tak ďalej na rôzne vyšetrenia, ktoré sú síce náručnejšie, ale čakáš na ne, tým pádom ti beží čas pokiaľ máš nejaký podozrenie na nejaký nález, ako je rakovina a podobne, tak ty jednoducho stráca, stráca, strácaš drahocenný čas. Aj na liečbu a celkovo. Ona mi povedala, že ona to nechápe. To znamená, že ja som dostal takú facku normálne a teraz odliadnúť od tých vojnových konfliktov a podobne my o tom sme sa takmer vôbec nebavili. Ja o bežnom živote. A teraz si hovoríš, že tak v čom sme teda lepší? Lebo ona mi povedala, technologicky je Ukrajina takmer zrovnatelná s tým, čo máme tu. Aj napriek tomu sa nedokážeme dostať k vyšetreniam, kedy máme. Hej? Jednoducho pýtal som sa na rôzne veci. Financie, drahota. Ona, ona takisto nechápala, ako je možné, že u nás stojí e, rožok, povedzme, ja neviem, 50 centov, ako kde, e, chleba 2 eurá, keď u nich to stojí na naše, v prepočte na naše, okolo 80 centov, od 50 do 80 centov. E, nechápala. Ono mi tam viac, viacero vecí, veci, hej, ale to, čo ma zarazilo, je školstvo a zdravotníctvo. To ma dostalo do kolien. Ja neviem, aký máš názor tý, akým na to majú uh, názor poslucháči. Mimochodom, poslucháči môžete písať a dávať aj vy nejaké podnety. Uh, studiozavináč, slobodnývysielac.sk, alebo cez stránku, ak chcete. Uh, je to zelené tlačítko, uh, otázka do štúdia. Uh, to bol môj taký malý úvodník, postreh, ktorý som jednoducho za posledné dni zažil a normálne tomu nerozumiem, pretože... Uh, tak tomu nerozumiem, pretože mi vystávajú niektoré otázky, kto, kto to financuje, predpokladám, že Európska únia, a ako je možné, že u nich to ide, a u nás to nejde. A ja predpokladám, keďže je to ako keby odnož tej Ruskej federácie, ktorú každý nenavidí, hej, ten zlý východ, že je to aj v Rusku tak, tak ako je možné, že tamto ide, a túto to nejde. Dokonca mi hovorila, že uh, to, čo má postrech ona, že na Ukrajine ľudia nezneužívajú zdravotný systém. Hej, že inapriek tomu, že je zdarma, tak ho nezneužívajú. Že žiadne také, že lieky, veľa liekov brať a podobné veci. Že tam sa snažia lekári liečiť. Ak je to tak, nemám možnosť porovnania, naozaj nie. E, tá pani dokonca bola s Charkovami, hovorila. E, jednoducho, ak je to, to tak, ako to tam funguje, tak, ako, tak teraz neviem, či my sa máme učiť od nich, alebo oni sa majú učiť od nás. To je tá otázka teraz. Hej, že ona sama mi dokonca povedala, že sa v podstate desí toho, že ak to bude, tou integráciou, to je to, čo som spomínal na začiatku, že ak by oni prišli do Európskej únie, tak Európska únia bude v rámci teda tých prístupových rochovaní a podobne toho začlenenia, tak oni budú určite požadovať to, čo kedy po nás, že tam sa jednoducho, nechcem to povedať sprosto, ale tak poviem to tak Hulantne, že rozkradne sa tam to, čo sa kedysi rozkradol tu a tým pádom vlastne príde ten, re, ten západný režim ku ním a všetci budú otáčať oči. Toho sa, to mi vravalo, že ona sa toho desí. Že u nich je tak kľudnejšie a tak ďalej. Neviem, aký máš ty názor. Môžeš hovoriť. Ako, neviem, toto bola neviem, taká... Čo, čo, čo ti mám na toto povedať? Ja neviem, ja neviem. nebol som nikdy na vyšetrení na Ukrajine. No nie, ty si navštevoval napríklad, bol si v Rusku. Že či nevieš náhodou, že ale ako ani, to chodí tam... Ale že ani si sa... tam som nebol najvyššie. Aha. aha, aha. Tradiuje, že ja neviem, ne, ne, nemám na toto, ja proste nemám žiadne vstupné informácie, ktoré by som, na ktoré by som vedel zareagovať. Mo, mohol, by som, mohol by som akurát tak povedať, no zo 43 miliónov... Ukrajincov, ktorí na Ukrajine boli pred špeciálnou vojenskou operáciou, 10 miliónov ušlo na západ a na východ. Samozrejme aj na východ, aj do Ruskej federácie ušli. Takže ich tam zostalo 33. 1,7 milióna Ukrajincov je mŕtvych. Takže to je, to je povedzme, že 31,5 milióna zo 43 miliónového národa. Hm. Takže je tam o <laughs> O, o vyše 10 miliónov ľudí menej, tak samozrejme, že tie nemocnice nemajú taký nápor pacientov ako mali pred, pred 22. Jedine, jedine takto ti môžem zareagovať, prečo tam asi je prístupnejšia tá lekárska služba. Je to tak, ako opisuješ, vieš, také... No veď pre našich pacienti... Ja by som veľmi vidieť, rád, Or. No nie, nie že, že ja, by som, ja by som rád, aby ak nás niekto počúva, pomenúme aj z Ruska, nech napíše nám e-mail že či to, čo hovorím, že tak je. Lebo mňa by to veľmi zaujímalo. Pretože vieš, uh, uh, ja ako, a ja to tvrdím už fakt dlhú dobu, ja si osobne myslím, že ako náhle je niečo garantovan, štátom garantované výpalné, inak povedané, že ty musíš platiť od vody, tak by mali ostať ako keby v tom košiari, tam, kde majú ísť. Hej. Žiaden súkromný sektor. To som tu, tuším, niekoľkokrát hovoril. Zisk, nie, samozrejme, Žiaden žiadne žiadne zisky, zisky nie. ale normálne tam, kde to má ísť, nech ide a tým pádom hm. sa vlastne nám bude dýchať dobre, pretože ten systém bol za nejakým účelom nastavený z môjho pohľadu. Počítalo sa tam s určitými finančnými prostriedkami, no ale tie sa prerozdelujú. No a samozrejme, že uh, dis, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, rôzne distribučné firmy, ktoré dodávajú lieky, samozrejme súkromné, ok, dajme tomu, ale tak ako groby mal držať podľa mňa štát uh, zdravotné poisťovne, súkromné, ktoré tvoria zisk. Prečo? Však keď tvoríš zisk. to znamená, že niekde to okašliavaš, ten systém. Nie, niekde, niekde niekto na, na, kvôli zisku súkromnej spoločnosti mm. e, má problém zohnadlie, liek. Dnes som akurát bol s onkologickou pacientkou, ktorá teda v nepochodila pochodila veľmi zle na onkologii, musela ísť do Martina na prstníku má ten nález, tak v Martne bola veľmi spokojná, veľmi dobrý personál, milý, usmievavý, doktor zasrandoval, vysvetlil, dokonca je teda odporúčil, nie chemoterapiu, pretože, lebo je to trošku starší, starší človek, tak išla teda alternatívou a, a, a, a samozrejme, ale narazila na to, že tie lieky, ktoré e, bude musieť brať, musí poistenia schváliť, pretože dávka na jeden týždeň stojí 2000 eur. A to, to sú veci, s ktorými sa proste e, ľudia na Slovensku stretávajú, pokiaľ ich v pokročilom veku, a nie len v pokročilom veku, ale proste nejakým spôsobom to zdravie zradí, zradí ich, ich telo. A áno, ak je to naozaj pravda, že majú všetko zadarmo, tak môžeme im len závidieť a môžeme, môžeme teraz nostalgicky rozmýšľať, teda tí, ktorí si pamätajú nad tým, že ako to bolo predtým v tom Česko-Slovensku, ešte za toho bývalého režimu, o ktorom tak teraz vehementne rozprávajú tých 19 a 15 roční, ako keby ho zažili. Hm. Je pravda, he? Vieš, že, že, lebo vtedy tá situácia bola úplne iná aj v tom školstve aj v tom polnohospodárstve, aj v tej energetike aj, aj v, áno, áno v niektorých, v niektorých odvetviach, čo sa týka nejakého voľného poby, pohybu, turizmu rozvoja vedy a techniky, tak sme boli oklieštení áno, ale v mnohých sférach to proste bolo vymyslené a, a spravované lepším spôsobom Hej, no žiaľ v jednom asi tie tvoje známe alebo tie dievčata, s ktorými ste sa rozprávali, mali pravdu, ako keby sme boli úmyselne čo, ohlupovaní aby, aby naši žiaci mali len taký ten to úzke videnie, to úzku špecializáciu a už proste nerobí na tom, že tie mladé generácie, tie ďalšie generácie už sú tak vzdelávané v takom širokom spetre, že majú veľký prehľad a dokonca aj väčšiu prax, ako majú dnešná mládež, ako majú dnešná mládež. Ja som povedal, že... No hovor. Keď si ten prehľad No. A ja som sa pýtal, že 80 kníh, teda, že OK, a teraz ona Ale to je príde... Strašne, počúvaj, to číslo je neuveriteľné, veľké, to, to 80... akože zárok? Nie, zárok? oni, počúvaj, ona mi to vysvetlovala, že, že za rok, za školský rok, a teraz mi vysvetlovala. Ja, a, ja som tomu normálne nechápal, že on... Ale to je, Mišo, vedia, daj sa to do kalkulačky. Nie, nie, nie, že nie máme... ešte raz, počkaj. Máme 36 sa... týždňov Máme Jasno 36 sa týždňový školský rok. Máme 36 týždňový školský rok. A keby to malo byť 80 kníh alebo aj 50 kníh, tak to proste je každý no, Záleží týždň. od hrúbky, to je jasné. Ako, však presne na toto som náražal ja, že 80 to je veľa. Však aj zo mne bola kolegyňa a tá ostala vyvalená tiež. A teraz mi normálne povedala, že, že no, my tu máme napríklad, teraz si nespomeniem to meno toho, toho ich uh, spisovateľa. Uh, ale je ja aj vo svete pomerne známy. Fakt si nespomenem teraz to meno. A hovorila mi, my to napríklad máme v školách tak, že učiteľ ti povie, že povedzme, je pondelok, do piatku musíš prečítať polku knihy, ja neviem, toho a toho spisovateľa. A teraz mi hovorila, no a ja ti napríklad ukážem, že, že čo? Až prišla s hrubou knihou, človeče, to malo tak, ty vole, 200 strán, no. zhruba, no. a povedala, musíš vedieť toto odkiaľ, kam, a že tam tí, oni tie decká sú vraj v podstate no, nútení, nútení, keď to mám tak povedať, hej, uh, uh, nie, že televízor a podobné, nie. Tu máš, každý večer si prečítaš 50 strán z tej knihy Trebas. Ja som to nechápal, že oni normálne robia z toho aj esej, že za, za týždeň máš prečítať, povedzme, jednu hrubú knihu, Hmm. hovorím tých zhruba 200 strán, a do ďalšieho pondelka, ako do začiatku týždňa, cez víkend vypracovať z toho nejakú esej, že o čom to je, že, že pošľú otázky a podobné veci a dokonca to aj prednášajú. To znamená, že nielen nejaký písomný test, že čo si zapamätali, tak ťa vyvolá a povie náhodne, hej, a povie tak, o čom bola kniha. Jaký bol príbeh? Povedz so svojimi vlastnými slovami. To je to, čo si pamätám ja zo základky, keď kedy si mňa ešte pán učiteľ Babík toto učil. Rozumieš, tak, takýmto štýlom. A ja som to vtedy nevedel, ako pochopiť a doceniť. A dnes zistujem, že a ďaká inak tomu učiteľovi, ktorého som mal, sa na mňa nalapilo veľa vecí. Hej? Mm. To je to... Preto o tom hovorím, pretože dnes sa nám to zdá ako neuveriteľné, ale oni majú inú školu. Oni, ona mi vysvetlovala, keď ide žiak do prvého ročníka, už vie v podstate základy čítania a písania. Uh -huh. je to je vážne? Áno, že u nich je Tvrdá predškolská príprava, kde už 5-ročné dieťa vie v podstate svoje meno čítať. Nie je úplne plynulo, to je jasné, ale vie aj písať nejaké onaj. A tam už od toho prvého ročníka vlastne už nabieha na ten krutý systém, že, že tej výučby. Krutý. A ja, hej, no, tak systém. ako 5-ročné dieťa, rozumieš, a hneď mu dávajú. Dávaš, dávaš, dávaš, ale, dávaš, ale... Áno, no. Ale keď si to zoberiem aj z tých rôznych dokumentov, ja si pamätám, že, aj, že v podstate aj Číňania a Japonci idú, idú takýmto štýlom, že tie detská idú ráno na šiestu do, alebo o piatej, šest, šest, sedem povedzme, do školy a vychádzajú z nej o 7 večer. A valia, valia, valia. valia, valia. Dobre, počka, počka, počka. Dobre, zastavím ťa. Zastavím ťa. Keby som sa mal vrátiť do tej bývalej éry pred 89. No. Ja si to ešte trochu pamätám, lebo som už mal nejaký ten ervočik navyše, teda oproti tým našim buberťakom. Vieš si predstaviť, či ja som dostal v prvom... Nie, počkaj, to bol druhý ročník, a to si pamätám. My sme mali učiteľku, ktorá bola zharitá, bola v stráne jednoducho. No. A ja si pamätám, že to som bol taký malý fagán a neviem, prečo si to pamätám, že bol nejaký diateľ a ja som povedal, že to je blbec. Ty, také za ucho <súdňa> som dostal. <súdňa> Dobre, tak to... to ani, ani toto není úplne najlepšia teda, najlepšia vizitka, ale samozrejme ďal sa to. <súdňa> uh, ale tak odbočuješ, ty vždycky máš, ty, ty máš zazračnú schopnosť, ty, proste, ty aj nahodíš nejakú tému a ty proste dokážeš nej proste uhnúť takým smerom. Že? že? že to je niečo neuverite. Dobre, no, hovor ďalej. No, v každom prípade, ísť ráno o 6 do školy a o 7 večer, prichádza domov určite nie je zdravý vývoj dieťaťa, deti majú byť deťmi, aj keď chodňa na základnú školu, aj keď chodňa na strednú školu. S tým by som určite nikdy nesúhlasil, ale jednoznačne si pamätám, teda, ako som chodil na základnú školu ja aj, aj v Banskej Bystrici a neskôr v Žiline, lebo tak sme sa stiahovali a, za mojej mladosti. A, a, nemusel som sedieť a, v tej škole ja na nejakej krutej a, 13 hodinovke, ako si spomenul od 6 do 7. <súdňujem> O <laughs> to by som nedal ani ako dospelý chlap. Nie ako dieťa, to je proste tyranie. Uh, ale ten systém, mne sa teda, Nemyslím si, že bol zlý. Nemyslím si, že bol zlý. A práve naopak mám taký dojem, že, že on v podstate ešte po tom 89. stále ešte išiel v podstate v tých starých šlapajách, až kým tie nové spôsoby vyučovania nezačali nejakým spôsobom vstupovať do tej vyučby aj s tými psychologmi aj s tým riešením všetkých tých problémov áno, áno, áno v tom čase sa možno stalo, že niekto dostal za ucho, ale ta šikana nebola taká ako je dnes, pretože sa to riešilo rovno na mieste a a, a tak ďalej, a tak ďalej, proste všetko malo svoje klady a zápory v podstate vieš, kto by to najlepšie mohol nejakým spôsobom s námi rozdebatiť. To je generácia našich rodičov, hej, teoreticky o niečo starších, ktorí, ktorí vtedy v podstate mali najviac ten kontakt s tými učiteľmi a s tým, s tým, s tou detí v tom čase, aj, aj, aj s tým, čo sa teda museli učiť. Áno, ja si pamätám, že sme museli čítať a museli sme robiť také tie, to neboli denníčky, ale ale e, opisy toho vlastne, že čo sme prečítali, ako sme knihu navnímali. Nemyslím, že to bolo zle. Nebolo to teda to, to, to práve makové pre mňa, či orechové, práve orechové pre mňa, ale Určite, tak ako si povedal, vtedy nedocenené, vtedy to bolo otravné proste sedenie nad knihou, nad nadrámec domácich úloh a, všetkého, a všetkej inej prípravy a na písonky a možno na diktáty. Ale dnes, dnes už viem, že sa mi to vracia, tak ako sa mi vracajú tie, tie, tie proste hodiny cudzého jazyka, som, ktoré som si myslel, že nikdy nebudem potrebovať, Vieš? To všetko prídeš na to, až keď si dospelý a keď sa sám už o seba musíš postarať, že vlastne čo ti, čo ti tí rodičia dali a čo ti, dalo, čo ti dalo aj to ministerstvo školstva cez základnú, strednú a vysokú školu. Na to prichádzaš neskôr proste, lebo, lebo ako mladý človek nemáš skúsenosti, nevieš v skutočnosti, čo je svet zrieš také jakejsi boblenie, ktorú ti vytvoria rodičia, ktorú ti vytvorí spoločnosť, ktorú ti vytvorí štát, pretože si ich a, a, a je to na nich v podstate, aby sa postarali, na, aby z teba vyrástol plnohodnotný človek, člen nielen rodiny, ktorý miluje a teda bude sa starať aj o svojich rodičov a, a, a bude odozdávať tie skúsenosti a tú výchovu svojim deťom, ale plnohodnotný človek aj z toho hľadiska národnoštátneho, teda, teda občan daného štátu, občan Slovenskej republiky, ktorý nejakým spôsobom bude vracať to, čo dostal. Hej, mňa skoro porazilo jedného času, keď som bol v rade školky malého palka. a riaditeľka škovoľky mi povie na jednom tom sedení, keď som sa jej pýtal, že prečo teda nevidím v programe keď tu vidím dúhu a, a podobné nezmysly nejaké slovenské vlajky a národnú identitu. A ona mi povedala, že Slovenská republika, je Slovensko nikdy nič nedalo. Ja som skoro odpadol. A by vy ste čo, študovala na Madagaskare, alebo kde, kde ste sa, kde ste vyštudovala, ako ste sa dostali vlastne na pozriaditeľky. <laughs> keď vám teda Slovenská republika, respektíve Česko-Slovensko v tom dúbe nič nedalo, že sa cítite ako... O občanka Európskej únie a ste zaviazané iba Európskej únie, lebo ste dostala 30 tisíc na schodisko v budove, ktorá, ktorá stojí vďaka Československu, teda Slovensku. <laughs> no tak toto je zmýšľanie niektorých ľudí a, a toto je taký ten skutočný problém ktorý si tie ale nespomenul. Aj, že, že to není len o tom, že akým spôsobom k tým deťom pristupujeme, to není len o tom, že teraz proste sú vystavené iným tlakom, iným, in, iný nápor je na nich vytváraný ako na nás. Aj, my sme nemali telefóny, my sme nemali Google, my sme nemali umelú inteligenciu. u nich je to už akákoľvek umelá inteligencia, ktorá vyhľadáva informácie e, rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný človek, ktorá ale môže tie informácie skreslovať a a že ich aj skresľuje, pretože nejaký človek je za to umelen inteligenciou, nejaký človek to naprogramoval a takisto ju, takisto ju smeruje, že, že ktoré informácie má brať ako relevantné a ktoré nie. Takže Takže 80 kníh si hovoril, no pre mňa, vieš, ja som to len tak rýchlo dal do kalkulačky, keď som dal, <laughs> povedzme, že, že s prázdninami na Slovensku, keď odpočítame dva mesiace tých letných prázdnin a tie ďalšie prázdniny sa určite vyskladajú približne na mesiac, takže máme 36 týždňov školského roka v podstate, to by znamenalo, že každý týždeň by ten žiak, či základné alebo strednej, to neviem, mal prečítať dve, dve knihy, keby to malo byť 80 alebo viac ako dve knihy. Každý týždeň. Extrém to je proste ja... Možné to je, ako mne vravel... Lebo my sme sa naozaj pozerali s tou kolegyňou na, na ňu na zjavenie, že to, to myslí vážne. A hovorila, že po hovorila po slovensky? Áno, áno, áno, snažila <laughs> sa slovenčinu. A vieš, čo, išlo je to perfektné. Nemyslela 80 kníh za, za, za 4 roky, vieš, lebo to už by nie, bolo také. Nie, nie, nie, nie, oni práve, že, že tam je veľmi vysoké tempo, že ten mi, mi vravela, že ten a to nie je, to nemusia byť knihy, veď by som, mi vravela, že tá najhrubšia, ktorú mi ukazovala, že tam je dlhší pr priemer, ale že to sa, to sa akože delí hrubšia, ten, ten, tenčia. Ona je podala len množstvo. Okay. Hej. Okay. A jednoducho, že oni chcú, že to ich školstvo chce, aby si mal, mal všeobecný rozhľad, vedel ano, sa správne ale, tak vyjadrovať. Ako, tak ako to bolo u nás. Proste, tak, aby... Písať. Rozumieš? Že nie, ano. že ty nevieš. Ona sa začala smiať a hovorí, že... že no veď tu sa stane, že keď sa... E, Kto si učí, ako počula od zasa svojich kolegyň, že keď niekto nap, napíše Dal BCC, hej, tak Mekej ihi, alebo čiže úplne tvrdky, ak... A ty tým čítaním, že vraj dokážeš do seba teda. Dokážeš, ano. to je jasné. Dokážeš no, je si zapamätať a dáť tu áno. A dokážeš tú slovnú zásobu rozvíjať, gramatiku a podobne. Znamená, že ono to zmysel podľa mňa má. Takže, ak si niekto u nich povedal, že teraz, že to bude dobre, 60, hej, ale vravel o 80 knihách, že keď také množstvo tých kníh ročne musí ten žiak preúskať, tak akože klobúk dole, pretože zrejme naozaj chce, aby aj uh, ten žiak, ten študent mal naozaj fakt rozhľad, bol hrdý na to, lebo to predpokladám, že to sú v druhej väčšina kníh, že to sú vlastne ich knihy, z ich z ukrajinských spisovateľov, hej, to znamená, mm -hmm. predpokladám, že z ich histórie. A no, tu ducho... že nie je z tej skreslenej histórie. No, to je, je odmne. Otázka, ale jednoducho, ja to berem akože všeobecne teraz, hej? A takto si myslím, že by to malo kvázi fungovať aj u nás. To nie je, že ako tu ti, kdo si šľahne, uh, ako moja neter, to som ti raz spomínal, že, že uh, knihu, kde vidíš duhového nejakého panáka a teraz, kto to je? Kde do mama? Čo to je? Rozumieš? A podobné hmm. veci. To je neskutočné. A v tomto musím povedať, že ako že to niekto bude pohoršený, ale majú, majú, majú, majú môj obdiv, pretože u nich to školstvo sa snaží e, toho študenta alebo žiaka viesť k tomu naozaj, že aby vedel čítať, poriadne písať. E, dokonca bola prekvapená, že u, nás, že u nás žiaci píšu tlačeným písmom. Nechápam. vieš čo, vie čo mm, dobre, tak oni majú vásbuku, Co, niektoré veci nemôžeme úplne porovnávať ja, ja teraz, stačka, vedie, teraz keď aj. malý palko je prvák, niekedy teda domáce úlohy robím s ním ja nie je to pravidlo, ale robím aj ja domáce úlohy a teraz akurát uh, je v tom štádiu myslím, že L dnes, dnes, dnes budeme asi robiť veľké l, včera bolo malé L uh, a E, takže my sme teraz Mimo mu, má, me, hej, mama, má, emu. Teraz sme práve ano. v tom, mama má emu, e, imo má mamu a tak ďalej. A ide pekne, že písané, tlačené, e, veľké tlačené, malé písané, veľké písané, malé tlačené. Dobre, teraz je to... Ja to, s tým nie som celkom spokojný ako prebiehať už vyúžba. Aj keď tie, stále som toho názoru, že sú také zmetočné tie knihy, lebo je tam proste strašne veľa vecí na tých stranách, tak je to také, že e, trošku ma to desí, že sa na to musí palku tak pozerať v takom chaose, hľadať tam tie úlohy, ale, ale ten systém nie je úplne zlý, hej, nemyslím Aha. si. Dobre, Ne, nechajme teraz uh, nechajme školstvo na Ukrajine školstvom na no počíraj, Ukrajine. Počíraj, ale školstvo... No tak skús ešte. Všaka, nie, nie, nie, však ja to chcem premostiť celé, že školstvo potom akože tu. Hej. Uh, lebo však ty si načrtol už na začiatku teda, že čomu sa budeme venovať, akej téme, dúfam, že nie dlho. A tomu Murkovi. Sú... Murko... No, no, nie, dlho, nieka... To je tá najdôležitejšia téma, Lebo vieš, ale pozor, aspoň vie písať na ten chodník. No, veľkým, veľkým pláčeným. No a dokonca, no, ale vie písať, to je dôležité. No hovor. Takže áno, prechádzame plynulo na tému uh, žiaci stredných škôl na Slovensku, alebo žiak strednej školy na Slovensku uh, v Poprade. Myslím, že to je gymnázium Dominika Tatarku, ak sa dobre, dobre pamätám. A ten žiak má prezivku Muro. Ja mu budem nezhovoriť hovoriť Múrko. <laughs> Dobre, a potom, keď ty dopovieš, ešte tak ako skôr, než rozvinieš tú myšlienku... Nie, poď, poď prvý, poď. Aha, dobre. Uh, uh, lebo určite spomeneš jednu vec, a tu treba povedať hneď na začiatok. Všetci dobre viete teda, o čo ide, že to mal prísť premiér Slovenskej republiky. Je už jedno za akým zámerom, lebo niekomu to vadí, tak tento študent sa nasrdil a napísal, čo napísal. Ja chcem iba poznamenať pre tých, ktorí teda to nepochopili, pretože nás určite počúvajú aj z tej druhej strany. Skúste si prosím vás, ako sa rozpametať to, čo sa dialo pred pár rokmi, keď tá vaša modrá krv navštevovala stredné školy v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Dobre? Pretože som tu začul rôzne hlášky aj tu u nás na severe, že politik nemá čo chodiť na stredné školy, takže ešte raz pripomínam, hej, a to išlo, táto poznámka bola z, vaš, z vašich radov, tak si prosím vás rozpamätajte tak tri roky dozadu, myslím to bolo, tri, štyri roky dozadu, kto chodil na stredné školy z tých vašich modrých blbečkov, dobre? No, počkaj, prosím vás. Počkaj, no? počkaj. Pomenujme to normálne. Hovoríš o Jarovi, naďovi? Aj. Dobre, ja musím teda, lebo v tých, tých, tých inotajoch, veď nikto ťa za to nezavrie, keď povie, že Jaro na tam... Oj, to dnes nevieš, to nevieš. <rík> to... No, ak ťa zavrú, zavrú, tak hádam sa nejaký aspoň dvaja, traja z slobodného vysielača postavia z tej obývačky a pôjdu ťa zachraňovať. To... A, a nenechajú do nekonečna za seba bojovať svoje vojny niekoho iného. Ale ja by som sa pridal teda, lebo to není len o, o Jarovi Naďovi, ktorý samozrejme ako ten jeden z najväčších vojnových štváčov a vlastí zradcov jednoznačne nemal na, na, na školách čo robiť, ale nezabudnime na pána Korčoka, na toho vyšinutého Matoviča, na, na Zuzku Čaputovú, ktorí chodili prednášať tiež uh, na školy. Nie, uh, Truban napríklad, narkoman, ktorý hovoril rád o tom, aké je super vyskúšať a potrebné vyskúšať drogy. Kiska na školách. Títo tý, tý, ľudia im nevadili? To oni môžu chodiť a Fico nemôže chodiť? A tiež nesúhlasím s tým, čo si povedal, že nie je dôležité povedať, že prečo tam má ísť? Nie je dôležité povedať, že prečo tam mal ísť, pretože mal prednášať o geopolitike. A kto tým deťom o tej geopolitike má prednášať, keď nie je premiér Slovenskej republiky? No ešte no, si ho ministra opraví? zahraničných hey. vecí. Ešte, pardon, keď ti do toho vlazem, uh, uh, za tých minulých čas to, to bola presne tá istá poznámka. To, čo si povedal, že o geopolitike, však oni, tá modrá krev, tiež chodila na školy hovoriť o geopolitike len no. trošku iným štýlom, hej, to si tak. treba povedať tiež. A on bol minister čoho? Bol minister zahraničných vecí. No nebol. No modrá krv. Ja, no. Jasne. No Jaron no Jaron bol minister obrany. Minister obrany, respektíve minister vojny. A ten nejako išiel, čo tam rozpráva tým deťom? Lebo je, proste aj tá pozícia je úplne niekde inde. Keď niekto ide rozprávať o geopolitike, tak na to musí mať proste, nejaký predpoklad, profesný. Premiér Slovenskej republiky na to profesný predpoklad má. Lebo <laughs> je predseda vlády, celé vlády, aj toho ministra zahraničných vecí. A je to práve on, ktorý má najväčšie slovo, čo sa týka tej zahraničnej politiky. Hovorím teraz o premiérovi, keď sa uzatvárajú zmluvy, keď sa uzatvárajú dohody minister zahraničných vecí je druhý v poradí. Ten môže rozprávať o geopolitike, pretože sa stretáva s ministrami zahraničných vecí celej Európskej únie a v podstate sa môže stretávať s ministrami zahraničných vecí celého sveta. Ten môže rozprávať o geopolitike. Ale minister vojny? <laughs> že akože čo chce rozprávať o geopolitike? ide vysvetľovať, aké je potrebné e, rozdávať MIK-29 a aké je potrebné rozdávať BVPčka a aké je potrebné darúvávať e, hufnice, no, tak to je absolútne, proste, to, to sa nedá ani porovnávať, proste je to nezmysel. A keď tam, ale keď, keď aj odhliadneme od o, toho profesného, hej, Korčok, počas svojej kampane na prezidenta chodil o, prednášať to, je, to, to, to svet nevidel. Proste, áno, áno, počas kampane politik nemá čo robiť na akademickej pôde. Nikde, nikde na svete sa to proste nerobí. Nikde sa na svete sa to nesmie robiť. A tí rektori, tí dekáni a tí a ktorí to počas kampane dovolia, ako keby na školu vycapili rovno billboard toho kandidáta. To sa tiež nesmie, zo zákona sa to nesmie. Takže to vnímanie toho, čo sa smie a čo sa nesmie tých pomilených, oklamaných, ovplyvnených, eh, progresívno-liberálno-matovičovsko-naladených <kým> voličov je veľmi zvláštne. Čo sa smie a čo sa nesmie v daný okamžik. Lebo ak by tam išla zúskača putovať do toho, nikomu by to nevadilo. Keby tam išiel eh, Korčok, nikomu by to nevadilo. Keby tam išiel e, daňový podvodník Kiska aj dnes, tak predpokladám, že by to nikomu nevadilo. Ale keď tam aj zrobo Fico, tak sa nájde istý Muro, Murko, ktorý zdá sa, že pod vedením darinky Luščíkovej z progresníká Slovenska, ktorá je aj poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, tam píše vulgarizmy na chodník pred vchod tej školy a z neho sa tu ide robiť nejaký hrdina, taký taký pseudohrdina. A ja sa k tomu jednoznačne musím vyjadriť, lebo za normálnych okolností, mm, za našich mladých čas, keby si ty ako 15, 16, 17, aj 19 ročný napísal na chodník e, odkaz pre Čaputovú, že Zuzka... Pre prezidenta, pre prezidenta ne, napríklad, ano, alebo pre premiéra, tak Zuzka Čaputová, ako chutí také... der... počkaj, počkaj, nechaj ma dohovoriť, keby si sa ty fakt akože, ešte ako študent strednej školy aj keď 19-ročný študent strednej školy napísal pred triedu, či pred vchod do školy Zuzka Čaputová ako chutí von der Leyenová von der kosoštvorec alebo ako chutí Sorošov k... Tak vieš, čo by následovalo? No v prvom rade podmienečné vylúčenie zo školy, znížená známka správania a možno, že by ťa z tej školy aj vyhodili. No skôr vyhodili určite. To ako... Nie, vieš, a a bo... ešte by mali problémy rodičia. A samozrejme, to je vandalizmus. On, on, on, ten Murko, on ide, zavolajú si ho teda, policia si ho predvolá a oni sa tam na tom spolu smejú, že chy, chy, však to je len akože rečnícka otázka. Ako chutí Putinov k. No, takto. Podľa mňa to je vandalizmus. To nemalo byť o chy, To malo byť o normálnej pokute. Lebo ma 19 rokov. Chlapec, Murko a malo sa to riešiť ako keby, keby proste vieš, to je to isté, ako keby niekto na školu ja si neviem predstaviť, keby som ja teraz išiel uh, <laughs> keby som ja teraz išiel na nejakú uh, školu, ktorá je obsadená progresívnymi učiteľmi a rediteľmi do Bratislavy na, na nejakú tú súkromnú, ktorá produkuje teda tých politologov a, a, a tých, ktorí môžeme označiť ako protislovenské živly a nakreslil by som tam Povedzme aj ten kosoštvorec. Alebo, alebo teda tie dve gulky a uh, to. A napísal by som tam, že, že aj kriedou na stenu. Že toto je hniezdo uh, takýchto uh, orgánov. <laughs> Však samozrejme, že by som bol riešený za vandalizmus, nie? Tak jaké prižmurovanie oči pri nejakom múrkovi z popradu? ktorého na to naviedla pravdepodobne Darina Luščiková, Alebo neviem, videl si, stihol si pozerať tú tlačovú konferenciu, čo mal, mali smeraci dnes uh, ne, tej... Ne, Dneska tej... Dneska som vôbec nestihal. No, lebo <coughs> najprv to bolo o tom, že, že teda uh, tá prednáška padla kvôli tomu nápisu. Samozrejme, že to bolo dementované, pretože aj keď to teda úrad Vlady inicioval na to, tú prednášku na tej škole, <coughs> tak kvôli... <coughs> programu, plnému programu premiera Slovenskej republiky by sa tá prednáška tak či tak neuskutočnila, veď on príde teda inokedy, to není nejaký problém pre neho prísť inokedy a nejaký Murko uh, Roba Fica určite nerozhodí <laughs> ak si to teda Murko o sebe začal namýšľať, že aký je dôležitý aký je veľký hrdina, tak to sa veľmi milí, lenže dnes na tej tlačovej konferencii uh, uh, boli povedané dosť dôležité veci a ukázané dôkazy toho, čo, čo, čo smeráci a hovorili, lebo počas toho, ako to murko písal na ten chodníček chlapček pomilený tak ho natáčali dvaje ľudia na jednej strane tam prišiel pravdepodobne asi prišla zamestnankyňa školy to, to, bola, to bol hlas vlastne tej pani, ktorá natáčala toho murka a tu darinu Loščíkovú z Progresívneho Slovenska že, že nech s tým prestane a vlastne natočila aj to, ten, ten skutočný dôvod, ten, on, on Murko môže rozprávať, že on není nejako uh, politicky motivovaný a že nie je volič ani progresívneho Slovenska a že chcel prejaviť len svoj názor. No áno, to by mohol hovoriť a mohol by takto klamať trzo uh, celému národu, čo, všetkým občanom Slovenskej republiky, pokiaľ by tam proste nebola tá Darina Luščíková z progresívneho Slovenska, ktorá ho natáčala z iného uhla. <laughs> takže, takže a, no hovor môžem mať jednu takú otázku ty keď si toto to spomínal, to ja si pamätám a neviem, že či to tak je teraz oprav ma prosím ťa hej. No. O, ty aj napriek tomu, že si plnoletý, to znamená, že máš viac ako 18 rokov ale pozor ak na, ako náhle študuješ to hmm. znamená študuješ hmm. na strednej škole počkaj, hmm. počkaj hmm. Hmm. Ty si síce zodpovedný sám za seba, ale však za teba poberá ako časť zodpovedností. Majú za teba rodičia, pretože ty tým, že študuješ, tak ako keby, a teraz neviem, či to správne poviem, ty si v podstate, oni majú nárok na rodinné prídavky a takéto veci na nejaký oni nie. V minulosti to bolo tak. Počkaj, ja viem, ja nezaopatrené dieťa s stresnoprávnym zopovedným. Áno, ale... A to chcem teraz povedať, že, že vlastne nebolo to kedy si tak, že v rámci toho postihu, a o, o, preto vravím, že oprav ma, hej, že v rámci toho postihu takéhoto, pretože keď sme sa rozprávali o tom, že v niektorých školách by ťa vyrazili len také fukoty, hej, že a ešte by ťa nahlásili vlastne príslušným úradom, kde keby prišlo na, na vec, tak tvoji rodičia nebudú mať dávky nejaké, hej? To je jedno, čo teraz. No... Uh, tak v rámci... No, hovor. No, ono sa miešaš hovorím, nezaopatrané dieťa, ktoré je do 26 vlastne tak, rokov, áno, hej, tak, hej, tak, tak, tak, tak a stresnoprávny. 19 ročný, ktorý má auto. Počkaj, ne, už mi neskač to šilo, 19 ročný, okay. ktorý má auto a zastavia ho policajti tak uh, za ňou otec neplatí ni nesie si za svoje konanie polnú trestnú právnu zodpovednosť. A keď on bol, pokiaľ, pokiaľ sa správal ako vandal, tak proste ja sa k nemu malo pristupovať ako k vandalovi. Ale je to na Tam, území školy? Bolo to pred školou, ja neviem, som si istý, že či to je ešte A, územie okay. školy. A, bol to chodník pred vchodom do školy. E, ja nemám katastroly. Tak to pýtam, takto, lebo, lebo som proste nie. nešiel, že by som na katastri. dohľadný. <laughs> No, to je chodník je školský a nie. nie, Lebo no, lebo areál školy, vieš, lebo, lebo to je presne o tom, že ty si čo si urobil, ako hovorím za našich mladých čias pred, pred školou. A keďže to bolo pri škole, tak ťa okamžite riešili ona. Dobre, beriem to. Možno, že, lebo, dal, lebo, dalo by sa to zobrať aj tak, že bol vandál, dobre OK, a ničil majetok tým nápisom školský majetok, lebo to bolo pred školou. Predpokladám, že to bol pozemok školy. Chápeme sa, že tam okay. on si neuvedomuje, že... Bolo, keby to... Dobre. Neviem, neviem, to, neviem na to zareagovať, Myško. Neviem, Aha. fakt neviem. Na to Ale v každom prípade to, že, To, že... Pozri... Spýtam sa ťa inak. Skúsme, skúsme na to ísť strašku inak. Teraz, teraz skúsme sa odosobniť. Zabudnime na to, že to natáčala ps Ale predstav si tú situáciu, že by tam teda tá PSK nebola. Tá, tá Luščíková, Darina. Ešte raz. Darina Luščíková. Môžete si ju na Google pozrieť. Ja. Uh, predstav si, že by sme my dvaja teraz sa postavili... Tu ako sme v Žiline, na solinkách a v meste a, a išli by sme pred nejakú školu proste, alebo poďme pred, poďme pred a, Centrálu Progresívneho Slovenska alebo poďme na dialnicu velikánským fosforovým nápisom nech majú tie na aj 10 metrov napísať, že Zuzka Čaputová ako chutí Sorošovka. Ale poďme napísať na, na, na druhý prú, na, na druhú stranu diálnice, ako, ako chuti von der Leyenovej e, P. <laughs> Prosím ťa, čo myslíš, e, koľko mainstreamových médií by takúto informáciu prebila, že v, na diaľnici v Žili nie je niečo takéto napísané? Koľko e, hodín, koľko dní by sa tomu venovala pozornosť? To je otázka. No veď práve toto si ma dostal. No ja ti poviem, koľko. Bolo by to v jedných správách, kde by ma spomenuli, potom by ma ešte odfotil, ako idem na políciu vypovedať, a zaplatil som pokutu a tým by to zhaslo. Tým by to zhaslo. A neviem, že to by, to, to by bolo to maximum. To by bolo to maximum pozornosti, ktorý by sa tomu venoval. A, a koniec, hasla fajka. Si Pamätáš čo? si, ja poviem jeden príklad, ako, možno od dveci, hej? Pamätáš si, ako nad Žilinou vysel jeden nápis? A riešili ho jeden ano, deň len. Ano. A, ano, vieš, ano, ano, a pritom to sa stolo, dalo z toho vyťažiť veľ, veľmi veľa a jednodňová akcia, ako keby teraz v televizích Jednodňová hlomu, akcia. A teraz, teraz tuto nejaký murko z Popradu, ktorý on tak mimochodom ani neštuduje v tej budove, pre ktorú sa obťažoval teda spísať s Darinkou Lúščikou ten nápis teda aspoň podľa toho, čo on zaznelo na, tom, na, na, tej, na tej tlačovke. Mm, tak, tak z toho je proste celonárodné povstanie. Tu sa, tu sa ide organizovať pomalý prevrat, lebo všetci zrazu majú údajne písať nápisy na Slovensku, ktoré sú proti Ficovi, ktoré sú proti Rusku, ktoré, sú, ktoré, ktoré naznačujú, že mládež nenávidí Slovensko, nenávidí Fica a milujú len Európsku úniu a len ten západ. A možno Miška Šimečku, keďže to ide... Ty, počúvaj, je, ty, ale no. teraz som si spomenul, prepáč, prepáč, ja sa problém teraz, čo poviem. Hm? Uh, lebo toto, teraz si mi blom myšlienku, že či vďaka tomuto neprišiel návrh to, čo si čítal, že blázni chcú dať do ústavy. Uh, Počú si, že? S tou úniou. NATO, NATO a EU. Áno, hej. Že to, či, to nové, to už je staršie. To, to, to go, fakt? To, to, to... Leša, ty ako... Katerník nemy myslel teraz, to už je... To už ty, ale mňa to normálne... Prepač, to som teraz len tak... A tomu S... by sme sa mohli po povedovať? Ale, ale ty si to dobre teraz... Ja, je, je to tak trošku zase mimo tému. Dobre. <laughs> ale ja si na to zvykám, Ja už som si na to zvykol. <laughs> <laughs> uh, ja si... Musím to. Ale nie, postav... lebo, lebo my to, vieš... Alebo keď to... Le, čomu sa Ano, ano, áno, veď, keď to spojíš. A presne, presne teraz... Ten kameň úrazu prichádza, lebo prichádza 17. novembra. Vyšiel generálny štrajk tým pro profesionálnym protestujúcim a, a, a, a Naďovi a Korčokov. dní máš ešte? Čo? Ešte máš 4 dní, boh, vie, čo sa stane. Ne, nie, ja sa pýtam, lebo prednedávnom ešte teda... No, pred... Nie, no je, je po ticho. Ale je generálny štrajk vyšiel? On Nie, nie nevyšiel, nevyšiel To crawling uh, uh, Jak sa volá ten majerský No zatiaľ nevyšiel, veď preto hovorím Že vlastne, že ticho po piešine Že zrazu, no, zrazu no, o tom ano, nikto ano, nehovorí ano, Ale že nikto Ale veď tak reaguj, keď sa ťa pýtam že Či bol generálny štrajk, tak odpovedie že nie, nebol Nebol Nebolo a to není, to není perpetuálne pokračované, že to nemá, nemá kontinuitu. Proste generálny štrajk bude, bude, bude. Oni sa spoliehali na to, že e, ako majú podchýdených podnikateľov, veľkú podnikateľov a proste, proste, proste nič. Vieš, proste žiadny generálny štrajk. Takže teraz bola taká odmoka. A teraz vymysleli v progresivnom Slovensku geniálny, takýto geniálny marketingový ťah, našli strapatého pubertiaka, ktorého si teda chceli aj natočiť, chceli to využiť, ako on teda ide hanobiť vulgarizmami Roba Fica, naznačovať teda, že je gay aj s Putinom, čo je v podstate priamy útok progresívneho Slovenska na, na hnutie LGBTI prirovnávajú tých dvoch veľkých nepriateľov, Putina a Vica ku gejom, tak Gejovia by sa teraz mali cítiť byť veľmi dotknutí a mali by zažalovať toho chlapca aj tú Loščíkovú. A, a, a ten následný boom, proste, to, to, to, následné, to následné veľké halo, to vytvorenie z ničoho, proste, z, jedného, z jedného chudáka, ej, ktorý není ešte ani doštudovaný, vytvorenie mediálnej hviezdy. A teraz sa píše, že predstav si, že všetko sa píše. Na celom Slovensku ľudia idú s kriedami na chodníky písať nápisy o tom, jaký kto je zradca, zapredanec a ako... Ja kto to je dobrý za... gen? No áno, lenže... lenže <coughs> to je práve ten nezmysel. Pretože to, že teraz na Slovensku vyjde, ja neviem, 300 detí ktorí sú naočkovaní tými médiami, svojimi rodičmi, svojim okolím na ulicu, pred školu, spasie zo srandy, aj časti zo srandy, lebo to je samozrejme, že to je veľká sranda, keď nekto napíše, že Fico je kriedný nepriateľ. <laughs> mm. a, a, a, 300 detí a potom ďalších 300 a, a bláznov, dospelých, hej, na čele so žiačíkom, z Osasky, a ja neviem ešte s kým a píšu nejaké heslá a teraz Dokopitých hesiel, nech je, nech je uh, v Žiline 10, v Banskej Bistrici 20, v Bratislave 50. Zastavím, že zastavím ťa, to bo, boli už nejaké normálne aj tu? Ale nie, nie boli, vie, to ja, len, ja, ja, ja, ja, ja, ja robím, ja, ja, ja, ja to takto... Prostú... Ja chcem len vedieť, lebo, lebo vieš, vie, vieš, o čo mi ide, lebo... Uh, Samozrejme, že ja som počul, že vraj aj inde písali. Nemal som čas to dopodrobno sledovať. Ja len mi tak napadlo, že, že vlastne kde sú tie školy, kde teď sa takéto nápadlo. Ale nápisne? prosím teda, žiadne školy nie sú. No, veď toto som sú. ti presne chcel, aby... Ja na toto, ja to proste no. ženiem trošku do extrému. Uh -huh. uh, áno, áno, robím si z toho trošku srandu počkaj, akú srandu? Ale ešte, oni písali, ale veď oni to normálne písali, že na viacerých školách sa objavili nápisy, tak chcem vedieť, že kde, a nech jednoducho vieme, že kde sú ti pomílení trochu, a ja predpokladám, že to bolo tam v Bratislave aj okolí, lebo nikto iný by si to normálne... Ja nie som vyšetrovateľ, mňa nezaujíma, že kde. Tam tie principiálna otázka, keď si otvoríš, povedzme, aj ten denník alebo tie články hej, na aktualitách, alebo na, na tých iných médiách e, internetových, tak sa pozeráš na tie nápisy a proste oni sa opakujú stále tie isté, vieš, keď ich ja, ja neviem, ani som si nedal tú námahu, že by som tu teraz sedel pri počítači hodinu alebo dve a rozľúskával, že koľko vlastne nápisov a koľko fotiek sa opakuje. No nech ich je 50, tých fotiek. No nech ich je 50. No tak toto není celonárodné povstanie proste. Je to práca je to práca 300, možno, možno, možno aj menej zúfalcov proste, ktorí už nevedia, že ako na seba majú upozorniť, lenže tentokrát to má ale trošku, tentokrát to má jednoznačne väčší význam, pretože sa blíži práve to, to výročie dnešnej revolúcie, ktoré si budú teraz takýto, takýto blázni prisvojovať, privlastňovať, lebo to je len proste príprava, mobilizácia ľudí na to, aby prišli do 17. Prednedávnom uh, tu bolo generálny štrajk. Nevyšlo. Žiadny generálny štrajk nezorganizovali, aj keď teda chodili uh, uh, po 10 tisícoch údajne na tie protesty. A teraz uh, už nemajú inú tému. Uh, Miško, Šimečka sa chvíľku tvaril ako nebojasný hrdina v nejakej krčme, kde si po sebe nechal bľakať tiež nejakého progresívca. Inak tu mám tému, len to nie je téma na rádio, lebo uh, k tomu treba fotodokumentáciu a videodokumentáciu, aby to ľudia videli, že proste sa tam hádal so vlastným hej, o tom, uh -huh. jaký ako kde, kdo v bučičov bolo a kde nebolo. Ale uh, teraz to proste vidíš. Jeden zúfalec, proste, jeden pubertiak s nalákovými nechtami, ak si po nich teda neklepol kladivom, napíše niečo na, na cestu a zrazu to prebere každé, každé mainstreamové médium. Ale bez výnimky, každé. A na druhý deň to už není len o, o ňom, ale na druhý deň je to už aj o poslancoch národej rady. Žiak, e, zosazky, je to o ďalších školách, je to o ďalších, aj keď iba 50 nápisoch, ale je to o ďalších nápisoch lebo študenti na Slovensku nenávidia Fica, považujú ho za, za predanca, za zázracu a teda. A teraz, keď si to dáš do kontextu, že 17. je, ako si povedal, za 4 dní a že teda budú mobilizovať ľudí, aby prišli do, na námestia, uh, skandovate ich, nezmyslíte hesla, o vlasti zrade, o agresoroch a neviem čo, tak to má výš, väčší význam. Pretože napríklad vieme o bankách, vieme o súkromných spoločnostiach, vieme proste aj o menších zamestnávateľoch, ktorí dávajú svojim ľuďom, pretože... S tí vedúci sú progresívni, napríklad myslím, že aj na župe, na Žilinskej župe majú deň volna. Zámestnanci, aby sa mohli teda zúčastniť, nebolo to nahlas povedané oficiálne, ale samozrejme, že voľno dostali kvôli tomu, aby tí progresívni mohli ísť protestovať. Vieš? A, a, a proste chcú naplniť, chcú naplniť tie námestia a chcú ukázať, a to už teda nebude divadlo len pre svojich voličov na Slovensku, ale chcú ukázať aj do Európskej únie, že aká je tu nevôľa voči Robovi Ficovi a jeho vláde. Čto je ten skutočný význam? Prečo, prečo by nejaký 19-ročný zásran dostal takýto priestor? Prečo by už zrazu chodil po, po, po námestiach a po, po diach rozprávať o tých jeho názoroch? Veď ten chlápec... Ten chlapec, okrem toho, že, že doma v pivnici alebo niekde lešti bicykel a že si lakuje nechty a natáča si tie svoje trapné videá ako beha po nejakých uh, rozostavaných stavbách a fajčí no, to v živote nedokázal nič. No, možno sa naučil rozprávať po anglicky, keď chodí na to bilingválne uh, gymnáziu, možno. Aj to nevieme z istotou, lebo nevieme, aký je študent. Hm. Takže, takže to, všetko, čo na, to, to všetko, to čo sa udialo, a čo sa deje okolo toho chlapca, naznačuje, že to je len príprava a mobilizácia na, na ten protest toho 17. A do toho ešte, keď sa zapojila informácia a to video, kde je natočená uh, poslankyňa Národnej rady za progresívne Slovensko, ako si natáča murka, ako ten píše vulgarizmy pred pre tým vchodom do školy, tak to, tak to je už iba potvrdené, že to je marketingový predvolebný ťah progresívneho Slovenska tých, ktorí v podstate nemajú čo ponúknuť, tých, ktorí v živote nič nedokázali, ak teda nevyskúšali všetky tvrdé drogy, ako Truban. Hm. A, a jedine, čo vedia vedia vysiciavať, ako Miška Šimečku maminka, alebo Miška Šimečku tatko, cez neziskovky mimovladky aj štátny rozpočet Slovenskej republiky, nielen Soroša a, a tých sponzorov z, z Británie, z Holandska, z Kanady ja neviem, z akého štátu ešte. Dobre, Toto je no, skutočné. No dobre, a ty teraz ako, no. trošku sa vrátim v tej teda, myšlienke, ktorú som tam hodil, že aj to, to do tej ústavy, to čo ten gr Grulink, grulink uh -huh. že? Uh -huh. ten čo si myslí, uh -huh. že povede dobre Sasku bez, bez bývalého šéfa uh -huh. Uh -huh. a že bude dobre kaderníkom, ja, teda... Ano, ja mám... Niekto, kto má totálne naležtenú totálne hlavu, má byť dobrý kaderník a tvári sa, že akože by bol aj dobrý premiér. Tak, presne. preste. No. Tak to a, a teraz, ako, lebo v tom, v tom duchu, ktorý si vravel ty, že sa niečo asi chystá, alebo respektíve, že niečo je za lobom, tak tá informácia, ktorá teda prebehla na tej tlačovke, že oni teda idú dať do ústavy, teda, že my máme mať v ústave, teda, že jasné smerovanie EÚ. A do nebolo toto tu za minulého režimu, že my sme museli s Ruskom na väčšie časy a nikdy inak? Keď už by sme boli pri tom. To to by bylo... So sovieckým zvedcom. Tak, so zvecom, pardon, os ospravujem sa. Uh, a však to je, to je, to je otočený list. Len, že s Európskou úniou a s nato a nikdy inak? A čo, sme drbnutí? No dnes, Prepač, mi, dnes, mi, dnes, mi nahrávaš, dnes mi nahrávaš každou poznámkou. A nie, lebo, a lebo, lebo, ale, ale rozumieš ma, ako to, že muž a žena, to pochopím. Nepochopím, keď ťa niekto nutí do ústavy dať, ako že ústav, bolo by to v ústave, v ústave, v najvyššom akonsi zákonodárnom papieri ako čiene na bielom, hej, že my sa musíme uh -huh. smerovať len uh -huh. na Európsku úniu. A čo keď tá únia sa, sa rozpadne v, pre, v prebehu roka? Ona je, je na no, kolenách. Ježiš, no, správne, povedané, správne povedané. Rozumieš? Je na kolenách. V podstate sme v kýbli. V kýbli a nielen len my, ale po, celá únia je v kýbli podľa mňa a do 5 rokov bude po nej, pretože my dávame peniaze tam, kde teda do, do, do štátu, ktorý nie je členom Európskej únie. To je prvá vec to už by som radšej to, to, to Turecko pri, privítal ako, ako ich, ale dobre, okej. Okay. Jednoducho za 5 rokov, čo ak nebude tá únia? To akože budeme sa smerovať na úniu, to môže byť iná organizácia, to môže byť nástupnická organizácia, ale Hitler niečo, hej? Hovorím príklad teraz. No je, ale je to tak. A teraz ako že si zober, lebo však únia sa radikalizuje výrazne, lebo už v každom štáte majú nervy na tých, dajme tomu nie, že okupanti, ale tých migrantov a podobne. Tie rôzne náboženstvá, ktoré sú tu pomali viac, ako je to však Európa bola takmer vždy kresťanská, hej. No. je to tu v kýbli celom, že sa to tu roz, rozpadáva a niekto ti navrhne do ústavy, že my sa máme smerovať EU a NATO. To ti hlava nebere. To buď, to buď e, súdruh plešatý, e, e, musel mať dobrý prášok ráno, že si dal teda od nejakého dílera čosi, alebo ja to už pochopiť neviem, alebo potom mal teda krutú noc a vypil ruskú vodku. Inak, sa inak to No možno, že sa zle zabudil v zlej posteli, že, že sa zhačil, že prikom leží. Ale, ale vieš, čo je sranda? Je, ešte je jednu leč. vec poviem. Vieš, čo je sranda? Hmm. Že, že klasické médiá si ho už pozvu a dajú si tú námahu s ním urobiť rozhovor a Aha. zásadné takéto otázky, ktoré dávam ja teraz, ktoré som tu položil, tie myšlienky, im nedávajú, čo ak, keby bolo. Prečo tak to tam chcete. Prečo by sme to mali mať, keď my sme štát, ktorý jednotko by mal byť samostatný, samostatné jednanie, je zvrchovaný, jedno... suverený zvr súverén. štát, áno. Jednoducho, prečo? A tí, tí novinári, podaktori, ja keď vidím niektoré tie tlačovky, že ako tí novinári, len tak ako, že mh, mh, no pocti moja plešatá hlavička, mh, vieš, ah a žiadna otázka normálne nejaká, nejaká naozaj ona. Ale príde táčovka smeru alebo hlasu, tak ideme búchať do nich, lebo však, vieš, majú chlopaté hrude, tak asi vieš, no, tak. Čo mám na to povedať? No, no, vieš, ja... ústava Slovenskej republiky je základný zákon štátu, je to proste štátotvorný dokument. Základný zákon štátu, ktorý proste definuje viacej veci, definuje štátne hospodárske zriadenie, nejaké sú zadefinované nejaké práva, povinnosti občanov. A tie najzákladnejšie, to, to, to, čo je to najvyššie, čo v zákone máme. Od toho sa potom odvíjajú ďalšie zákony. A jeden zákon by nemal asi protirečiť s ďalším zákonom. No, nie som právnik, ale nejaký základ toho povedomia mám a, a právneho. A teraz, vieš, Predstav si situáciu, že ty si do, do takejto dôležitej listiny, do ústavy Slovenskej republiky zakotvíš, že sme členmi Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. A tak, ako si povedal, a ty si to povedal veľmi správne, kde je napísané, že ešte za rok, za dva, za tri, za päť tá Európska únia a tá Severoatlantická aliancia bude existovať. Ako si my, Slováci a slovenskí občania, máme do, do ústavy, do toho základného zákona štátu, napísať, že sme súčasťou teda, tej inštitúcie Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Oni to, oni to tam nejdú dať nasidlo. Oni by to chceli, aby to teda bolo schválené v, v parlamente Slovenskej republiky, čo sa určite nestane. Lebo nemajú ústavnú väčšinu, nemajú ani, ani uh, bežnú väčšinu, nemajú ani polovicu z hlasov parlamentu. Takže ono sa nestane, že by to, to tej ústavy prešlo, ale robia okolo toho veľký humbuk. Proste tu nemajú ani tú jednoduchú väčšinu. A, a, a teraz, keby sa tie organizácie, ako som povedal, rozpadli, tak my by sme boli vlastne členmi čoho? <laughs> Niečo, niečoho, čo neexistuje? Ekože štátotvorný dokument, ten základný zákon štátu by písal o tom, že sme členmi v podstate čo? Videopožičovne Európska únia? Ale... <laughs> No čo, ale ty si to dobre, vieš, ale si predstav, že by prišla nejaká nástupnická organizácia niečoho, že by sa zradikalizovala. A teraz si predstav, že by to bolo ešte horšie, ako povedzme Ruská federácia, ten režim ich. Napríklad, hovorím, áno, príklad. Teraz, aj. Napríklad, sa. Aj to je správna myšlienka. Kapeš? A teraz, ako tu budeme vraždiť keby... ľudí, lebo budeme podporovať vlastne vraždy e, bežných obyvateľov, alebo ako to mám pochopiť? Napríklad, to, to dobre, teraz, dobre, to, dobre nad, nad tým rozmýšľaš, to je inak skvelá myšlienka. Ja, to, to, to, to je taklobúk dole, pre tebo, teraz musím dať, lebo, <laughs> lebo ak, by sa, ak by sa rozpadli, povedzme aj obdve, nech, nech sa rozpadnú obdve, nech. Ak by sa rozpadli teoreticky aj za rok, a, a teoreticky, že by teda sa rozpadli na, na, základe, na základe prehry Ukrajiny, na základe nejakého, veľkej, nejakého veľkého konfliktu či už či by to spustila Venezuela, Tajván, Izrael alebo Ukrajina to je jedno. A že by sa naozaj tá nástupnická organizácia s ktor, ktorou by súhlasili, že je nástupnickou organizáciou teda všetky štáty OSN a, a celého sveta tak my by sme v podstate museli si zase meniť ústavu a museli by sme si to prepísať, že, že už nesme teda členmi EÚ, ale sme členmi, ja, neviem, štvrtej ríše. <laughs> a, a, a, a, a preto, že to máme v tom najvyššom, v tom základnom zákone štátu, tak my by sme v podstate museli byť za každú cenu, aj keby to fakt išlo o vy, vyvolanie jadrového konfliktu, za to, že, že, že tí naši akože rovnocenní partneri, ktorí nikdy neboli naši rovnocenní partneri, uh, sa chovajú ako vojnovyštvači, ktorí chcú jadrovú zimu. O nie, mu, mu, museli by sme ich pod, podporovať. A to je jedno, to no nie, politicky, mojenský, neviem. Zústavel, áno, tým pádom to, vlastne zústavel, ty nemáš inú možnosť. Hej? To, to je ako nemáš veľmi nebezpečná vec, z môjho pohľadu. Akože sakra nebezpečná. A je to hlavne nezmyslené kvôli tomu, že tie organizácie tie sa môžu rozpadnúť. Vieš. Je to, no, toto je, no to je to najdôležitejšie. Ale vieš čo, mne, mne hlava nebere, teda ja tam tých vlastne teraz tiež nemám nejak veľa, ale hlava mi nebere, že, že <laughs> mini, bývalý minister školstva, on ministra mm. školstva, nie, či takúto kravinu no, no. hodí, nech je orientovaný ako chce, ale to ja neviem, či bol nafajčený, alebo ja, ja fakt <laughs> tomu nerozumiem. Ty, ako, ja sa ospravedlňujem, ale... <laughs> Ale, prepáčte, ako ja som normálne mimo z toho, že, že, že strana, ktorá sa chce tváriť demokraticky, si nekladie zásadné otázky. A teraz ono to tam šplekne, však čo? Však zasa v médiách nejakú tému, rozumieš? A, a hádam to k tomu prispieť to, čo sa deje. Lebo mi to tak príde teraz, hej? Že po mne potopa. Asi tak. No, že ja... Ja spochybňujem aj to, že je dobrý kaderník. Už len kvôli tomu, ako vyzerá ten človek. Pretože keď Šuster chodí bosí... A teraz nemyslím na Šustera. No. <laughs> Myslím, keď, keď obuvník chodí bosí, keď mechanik nemá auto a keď kaderník nemá vlasy, tak to proste niečo o takých ľuďoch hovorí. Nie? A keď sa takýto človek hrá na ministra školstva lebo si to nejakým spôsobom zaslúžil u Ríša Sulíka a teraz sa chce hrať na premiera a na niekoho, kto ide teda sa hrať aj na ústavného právnika a odborníka na ústavné právo, tak to je na zamyslenie sa. Ty ja... če, ale, ale vieš, ty keď pozeráš vieš, vieš, Za normálne okolnosti, keby, za normálne okolnosti, vieš, keby sa len sa rozliadol okolo seba, pozrel by sa do Spojených štátov amerických, pozrel by sa do Izraelu, lebo to sú také predpoklady, že to sú také tie idoly, že, že mu doma vysí tá vlajka a tiež asi lešti nábytok pri nej Spojených štátov amerických a Izraelu a ďalších veľkých štátov, proste tých veľkých hráčov, či už ekonomických alebo vojenských hráčov, politických hráčov v tej geopolitike. Ke, tak oni v ústave majú napísané to a to, to, proste to sa nedá prebiť že ich ústava ako základ, základ štátu je nad každou inou právnou normou proste USA neuznáva neuznáva nejaké európske právo neuznáva medzinárodný trestný tribunál neuznáva v podstate nič len ich ústavu to je, ten, to je to A a B a C a Z, to je tá alfa a omega a túto, túto uh, groling, ako sme už niekoľkokrát ho teda uh, pomenovali, aký je šikovný, uh, chce osloviť svojich voličov tým, že teda oni sú cítia byť ako európania, euroobčania, občania, tak chce zakotviť, že Slovenská republika bude v organizácii, ktorá sa môže rozpadnúť, ktorá sa môže pretransformovať, ktorá proste e, z nej sa môže stať úplne niečo iné. Nech je to superštát, nech je to federácia, nech je to čokoľvek, ale už to nemusí byť pod názvom Európska únia. A potom by sme museli tú ústavu meniť pravdepodobne znovu, aj keď by to bola nástupnická organizácia. No, ale, čo, nie... ak by, a vieš, ale čo, ak by nebola schválená, lebo ty môžeš robiť čokoľvek? Hej. Ale je to nezmysel. Proste, je no. to právne je to nezmysel. Ty si nemôžeš, ty si nemôžeš povedať, že si členom... A to nie je, že si povedať. To nie je nič o tom, že som si povedal, že som ty, proste, ty sa zaviažeš, že si členom niečoho, čo neexistuje. To Počkaj, je ako keby je... Grolling tvrdí... A, a, že, je, že, že, sme, že sme členom intergalaktickej flotily, kde Enterprise teda skúma ďalšie svety. No nesme, nesme lebo tá flotila hej. neexistuje. Uh, ak sa mi podarí zväčšiť, lebo prišiel jeden e-mail a ja to no takto tak, na diálku horšie, horšie vidím, uh, ja ti ho prepošlem. Okay. Ono, prišli, prišlo tých mailov mail viacero, samozrejme. Ja ti to dám takto. Dúfam, že to vidíš. No... Uh, Monika písala, ja pracujem na súkromnej cirkevnej škole vo Viskonzine a pred mesiacom bol jeden stredoškolák vylúčený zo školy, pretože počas hodiny urobil uh, impertiment... nevidím to dobre... Imperdien áno, a vulgárnu poznámku na Marko jednej mami svojej spolužiačky. Uh -huh. Pikoško je, že tento žiak pochádza z rodiny, ktorá túto školu financuje a zriaduje. Všetko je o morálke. Čo si vychováme, to máme. Ak my dospelí dovolíme, aby vulgarizmy boli v kultúre, v reklamách, umení, školách, uliciach a vôbec v našom verejnom živote a, akce a akceptujeme to ako slobodu prejavu, sme horší ako zvieratá. Uh, a táto dehumanizácia vedie k nášmu sebazničeniu. A to je otvorená cesta k humanizmu. Uh, a teraz neviem, čo to je robotike a umelej inteligencii, to O2, neviem. E, pozdravujem a všeobecne pripomínam všetkým moderátorom a hosťom, doštudujte si o správnom výkaní slovenskom jazyku. Áno, vy, vy, povedali a tak ďalej. Áno, vieme. Dobre, a ešte jeden prišiel e-mail. Ja ti ho opäť prepošlem. Takto, aby si teda videl... A co si to zatvoril? Neviem, chceš ho prečítať ty? Lebo sa to týka trochu aj teba. <laughs> Čítaj, išlo ti to dobre. Uh, a moderátory. Áno, hej, to, to, toto bude horšie prečítať, pretože pán, vidíš, to áno, vidie, vidíš to aj ty. Áno, vidíš to aj ty. Pani moderátory, nebudí taký ustráchaný, píše istráchaný, ale dobre, za názory uh, aktivistov z konzervatívnej strany. Musím to tak trochu prekladať, lebo však sám vidíš, ako je to napísané. Ja si myslím, že všetci konzervatívni vojnoví veteráni, starší učiteľe nad 50 rokov a aj ty, čo ste v dôchodku, veď pán Slota musí poznať veľa ľudí, neviem, čo ty myslel, mladí ľudia a študenti chcú počuť životné skúsenosti z každého aspektu života, ale konzervatívne skupiny, tak to preložím, ľudia musia skupiny. ísť tiež na prednášky v skupinách po celom svete. Tak, po celom Slovensku. Keď nejdú, tak mladí ľudia neveria, že sú ochotní ľudia sa podeliť po celom Slovensku o rôzne konzervatívne 50-ročné skúsenosti. Osloviť ľudí toto nerozumej moc nerozumiem, od 50-100 prednašajúci? Osloviť, osloviť ľudí, osloviť ľudí, akože 50-100 ľudí. prednášajúci áno. Uh... A urobiť presné to, čo robia liberáli. <laughs> po prvom až dvoch rokoch môžete potom hodnotiť spätnú väzbu od mladých ľudí. V radiu je iba povedané bez auditoria na školách alebo akýmkoľvek iným spôsobom púďte mať okamžitú spätnú väzbu mladých ľudí. Ok, ja asi, ja asi viem, že čo chce pán Jan povedať tým, tým, že, že, že tým svojim listom, tým svojim komentárom, čo napísal tým e-mailom, že teda uh, sa nemáme až tak obávať, že tých konzervatívnych ľudí je viacej, ako si myslíme. No neviem. neviem si, vôbim, ani ja som tý... si na nejdeme moc istý, lebo tí starší za umierajú. Uh, máme tu čoraz nástup takých uh, ľudí, žiakov, uh, študentov, ktorí jednoducho si myslia, že zjedli múdrosť sveta. A ja. konečnom dôsledky, často sa aj stáva. To vidíte aj v obchodoch žiadne zdravenie, žiadne nejaké, um, nejaká empatia, to je jednoducho niečo hrozné v poslednú dobu, čo sa valí. Takže tesnosť je nemožná som si s tým úplne istý, ale ja nemusím to, to nie je pocitová vec, to je proste, to sú dáta, to sú čísla, to je, je výsledky výsled... Taký volie, to vidíme, ako je tá, tá spoločnosť rozdelená proste konzervatívcov, je približne polovica liberálov, tých takých tých leftís, takých tých radikálnych ľavičiarov, hej, hej, tak tých je približne polovica. A Matovičovci sú niekde tak v strede, tak zvláštne umiesnení pod vedením toho cvoka. Oni niekedy sú teda konzervatívci a niekedy by teda sa chceli byť liberáli. Podľa toho, ako im to vyhovuje, len aby teda má Igor Hrozný bol znovu pri korite a mohol tu zabíjať znovu svojimi atomovými bombami. Ja by som chcel pánovi Janovi teda povedať, že, že nie je to úplne tak. Ja som aj v klube vojnových veteránov. Áno, áno absolútna väčšina vojnových veteránov, tých moderných, teda čo boli v Jugoslávii, v Iraku, v Eritreji, proste v tých, tých, tých, modern, tých, tých nemoderných, tých novodobých konfliktoch, tak absolútna väčšina z nich sú konzervatívci, ale aj medzi nimi sa nájdú liberáli, ktorí si myslia, že 50 viezdičiek a bielo-červené pruhy sú, sú garanciou slobodného sveta a nič, in, in, nič iné ich nezaujíma. Nechcú nič počuť, žiadne argumenty proste aj, aj vzhľadom na to, že čo videli, čo zažili, že im proste v tej Jugoslávii narážali do tých pontónov, tie mŕtve telá, tých ľudí. N nie. Proste aj medzi nimi a nesúhlasím ani s tým, že, že svoje 50-ročné skúsenosti naši dôchodcovia, e, teda orálne, ústnym ús, ús, ús spôsobom, či verbálnym spôsobom, pardon, odovzdávajú mladším generáciám. Pretože napríklad ja som od svojho deda nikdy nepočul, že bol partizán, že bol v lagri a že bol postrelený. Mne to povedala mama minulý rok. Proste to tiež nie je úplne pravda. Ak vidíme to, že moja generácia, teda rodičia okolo 45 rokov a aj tí starší rodičia, teda tí, čo majú 50, dnes vychovávajú deti, ktoré si malujú nechty, ktoré fajčia Mariu, natáčajú si to na, na svoj Instagram alebo dávajú nejaké príbublé príspevky na TikTokoch, ako lezú po rímsach niekoľko podlažných poschodí. To je vysvedčenie nie škôl, to je vysvedčenie rodičov a spoločnosti, ale hlavne rodičov. Moja mama chodeva tuto na námestí do jednej kaviarničky aj za svojimi kamarátmi samozrejme všetci sú dôchodcovia a ja niekedy ráno, keď teda zaniesiem palka do školy a predtým som ho nosil do školky tak sa tam zastavím dám si s nimi kávu a vždycky si tak akože počúvam, že čo rozprávať, tak navnímávam že ten, ten pohľad, ten trošku iný pohľad na, na, na svet na vývoj v politike aj na Slovensku, aj v zahraničí a e, minule som proste tak, sa tak rozohnil na chvíľku a, a, a poukázal som na, na nich, že je to aj vaša vina. Je to aj vaša vina, že ste proste vychovali takú generáciu, ktorá dnes proste tých mladých e, e, už úplne skazila. A jedna tá mamina kamarátka, nechcem že sa tak oborila, že ako to môžem povedať, že to je ich vina. Vmím, že a koho je to vina? Áno, to, čo píše pán Jan, v podstate má čiastočne pravdu. Vmím, a koho to je vina? keď Zuzá Čaputová povie, že deti nie sú rodičov, ale že sú štátu a že on bude o nich rozhodovať, tak sa ti to nepačí. Lebo deti sú naozaj rodičov a rodičia ich majú vychovávať. A nie je učiteľka dnes niekde na gymnáziu alebo na základnej škole má vychovávať. Tá ich má vzdelávať. Má dohliadnuť, aby sa dobre správali, aby, nie, aby niekoho nešikanovali, aby sa nechovali ako nejaký mladí tyrani. Ale výchovať dieťaťa je hlavne na ramenách a zodpovednosť rodičov. Takže, takže to, čo píše pán Jan, nemôžem s tým úplne súhlasiť. Nie. Verbálne, verbálne odkazovanie toho, čo sa má robiť, ako bývalý režim to teda fungoval, to vôbec nefunguje. To, to proste, tam, tam bolo veľké zlyhanie a to zlyhanie sa len prehobuje, pretože sa spoločnosť mení, menia sa technológie a ja, vďaka technológiám a vplyvu sociálnych sietí, vplyvu zahraničných <laughs> influencerov, ktorí ukazujú svoje drahé hodiny, drahé kabelky, drahé auta, drahé domy, dnes proste tá mládež má skreslený pohľad na život. A keď do toho započítame ešte to školstvo, ktoré vychováva, ako si ty povedal, teda, nechcem hovoriť o hlúpe, nechcem... Nie úplne ohľúpených, ale proste úzkoprofilovaných študentov a teda úzkoprofilovaných občanov daných štátov, ktorí ako keby nedokázali mať ten široký záber, široký, široké videnie toho skutočného sveta a toho, čo sa deje, tak sa dostávame do situácie, keď sa musíme obávať toho, čo príde. A nemôžeme spoliehať na to, že ďalšia generácia dôchodcov, ktorá v podstate bude, bude, bude z našej generácie, hej, z tých 50 tnikov 60 tnikov 55-ročných dnes, že, že, že bude tak konzervatívna, ako, je tá, ako sú tí dôchodcovia, ktorí v podstate dnes, ako si ty zas povedal, že, že, že hrozí, že proste pomaličky povymierajú. Lebo tak, ale tak, to bolo tak... asi podľa mňa, hej, ale to tak... môže, môže, že to je cieľom, že teraz sa skúša... Že či už je ten čas, môžeš dať to na iné váhy, vieš, lebo však tá staršia generácia už vymiera. Hej, a prevažuje sa to pomaličky. Tak oni tá, asi už aj moja ťať. generácia, ja už som bol toľko kamarátom na, na pohrebe. Že tak. to už proste, ten príroda... No to ale, bola... ale chápeš, čo tak, myslím... No. A, a ďalšia vec, ktorú tam píše Jan, je to, že, že treba to robiť tak, ako to robia progresívci a liberáli, teda tí, tí, tí radikálni alebo tí krajicovi ľavičiari, a, a, že treba chodiť na prednášky a teda tie skúsenosti odozdávať, či už 50 alebo 100 poslucháčom. No áno, velikánsky rozdiel v tom je ten, a to si určite pán ja neuvedomil, že, že pokiaľ by aj Robert Fico sa mal rozkrajať na 8 malých uh, robov, robo, nie Robertko, nie Robertko, žiži Maria, ty máš nápady. <laughs> Nahovor. Žiži Maria. Pardon, keby sa mal aj rozkrajať, že by, že by sme mali ďalších 9 klonov, a že by dokopy bolo 10 premiérov a že by mal chodiť každý deň prednášať aj, aj povedzme s so ľuďom. Proste stále to nestačí. To je málo. To je málo. Liberáli, tí, tí, tí radikáli, tí, tí, tí, tí skutoční bolševici dnes, tak ich môžeme nazvať, uh, to robia proste dohodobo. To, to není, že to trvá rok, dva, tri, päť, To sú proste dekády. Dekády uh, uh, vplývania mimovládnych organizácií, ktoré sú sponzorované aj tým social, ako Open Society, ale aj tými veľvyslancami amerických, Británie, Holandská a samotným FICOM. To je to, to, je to najzaražajúcejšie a najsmutnejšie. Samotným FICOM sponzorované mimovládky. K tomu sa sám priznal, že on ich podporoval len kvôli tomu, že chcel mať od nich pokoj. Už zabývali ich vlád. Hej? Dokonca Drucker keď zabili Kuciaka, tak poslal do V.I. Juris Zuze Čaputovej poslal 190 tisíc eur z ministerstva vnútra. Na kampaň proti Robovi Ficovi, ktorému dnes robí ministra školstva. Takže, takže to, to není otázka jedného dvoch rokov, ako píše pán Jan. To sa ani neodzakadli za jeden, dva roky. Pretože tá generácia musí dospieť, musí mať deti, musí nábrať nejaké skúsenosti, musí desaťkrát padnúť na kolena, aby sa jedenáckrát alebo desaťkrát postavili, aby, aby získali aj tie pomyselné facky. Aby proste mali sa o čo oprieť z toho života. Aby to nebolo len sprostredkované cez, cez AI, cez Google, cez nejakých pomilených e, Petrov Bardiov a, a, a aktuality a denníky, je, ktorí im tu viemilajú mozgy s Druckerom, s Trúbanom. a ja neviem ešte s kým ďalším. O tom, ako, ako sme Európania a, a, a nesme Slováci a nesmiete byť hrdí na to, že ste Slováci a, a chodte do zahraničia a tam sa máte lepšie a tam budete mať lepšie platy. A, a proste nezmysli, nezmysli, vieš. A to není otázka fakt, že roku ani mesiaca. To, to je otázka možno ďalších desiatich rokov, kým generácia, ktorá, ktorá by bola napríklad ovplyvnená nie oprím, to som zle povedal, to bolo zle, zle voľba, voľba slova. Keby sme sa dostali do štádia, že dokážeme teda na tých školách odstrániť všetkých politicky uh, zaujatých uh, riaditeľov, uh, pedagógov, a že by sme odstránili uh, tie mimovládky, tie neziskovky, ktoré tam chodia prednášať ako je ja neviem, Puchovský, Duhovský, aj ja neviem ešte kto. Že by sme o, o, odstránili zo škôl ideologií hlavne tie škodlivé, že by sme dokázali do tých detí dnes začať dostávať to, že buďte hrtý na to, že ste sa narodili na Slovensku, pretože toto je odkaz našich predkov, vašich rodičov, prarodičov, ich prarodičov, Ďaká tomu Slovensko existuje, záka tomu dnes žije slovenský národ, buďte na to hrdí, pretože my nie sme len z minulosti, my sme národom prítomnosti a musíme spraviť všetko preto, aby sme boli národom aj budúcnosti, aby to Slovensko bolo zachované, aby prežil ten slovenský národ. Tak buďte na to hrdí, lebo máme krásne tradície, máme svoju históriu, boli sme utláčaní, boli sme, mali sme byť zničení, vymazaní, ale prežili sme, sme tu. Že takáto generácia, ktorá má dnes povedzme od 6 do 15 rokov, bude jej môcť voliť až keď budú mať 18 a skúsenosti naberú až niekedy po 25. -ke. Možno po 30. -ke. Takže nie 1 až 2 rokov. Veľmi jednoducho si to pán predstavuje. Ale to je asi preto, že ešte asi neskúsil kandidovať a nemal tu čas sa rozprávať s viacerými ľuďmi v priebehu niekoľkých mesiacov a rokov, aby mal tú skúsenosť. No a čo sa týka toho Wisconsinu, no ja som rád, že nás teda počúvajú posluchači aj amerických. som to prekvapený a, a, a súhlasím s tým, čo tam bolo napísané, si to čítal, že, že Sloboda prejavu musí mať nejaké, nejakú tú svoju hranicu, pretože to už už keď niekto proste používať tie vulgarizmy, osobné útoky, nabádanie, možno aj na, na, na násilie, to v Spojených štátoch amerických nie je ničím zvláštnym. Tam dokonca tá sloboda slova zachádza tak ďaleko, že sympatizovať s Hitlerom, s, s nacizmom, z druhej svetovej vojny, s, s tým propagovať reálne vlajky s hákovými križmi. V niektorých štátoch to nie je trestné. Že, takže... <laughs> Takže áno, súhlasím s tým. A tá dehumanizácia, ktorú dnes vidíme, sledujeme, tak tá v podstate spôsobuje tú, tú roztrieštenosť, tú agresivitu. Hlavne teda tých liberálov, tých progresívcov. Myslím si, že ak, ak tam teda Monika žije dlhšie, tak už na svojej koži a na svoj, cez svoje oči videla... Čo sú schopní proste tí agresívni boliči demokratické strany. Ja som čítal jednoho času článok štatistiku, že, že demokrati sa odmietajú ženiť a vydávať za republikánov. Odmietajú chodiť do obchodov, o ktorých vedia, že teda majiteľia sú republikani v oveľa väčšom množstve, ako to je opačné, že tí republikani, aj keď sú prezentovaní mnohokrát ako tí uh, ozbrojení, ktorí chcú mať doma zbranie a teda sú akože za to násilie, tak to vôbec nerozmýšľajú, alebo v menšom počte. A je to naozaj taká, tak, taký, taký zaujímavý obraz aj tých Spojených štátov amerických. A s tým, uh, s tým vykaním teraz neviem, komu som vykal, nevykal, <laughs> alebo komu si tým nevykal. Je, nie, že urobil, ale urobili. hej, potom ako želi. To, to oslovenie je, že vy ste nie urobil, ale urobili a tak ďalej. Dobre, to niekedy proste ujde. To niekedy proste, újde, to niekedy proste újde, keď to, človek chce to, rýchlo povedať. Sa, ja si na to tiež dávam ja pozor, ale ako vieš, v zápale myštlenok ti niekedy újde, to je jasné. Uh, dobre, uh, uh, máme koľko, ty, pof, ty, ale dneska nám to ide veľmi rýchlo, mám taký pocit. A uh, <súdňujem> A keď ďalšie, povedzme, informácie teba zastihli za tieto dva týždne. Ono ich je viac, samozrejme, že behom dvoch hodín sa to nedá, však to v našom vysielaní no, rešia To okay, akože informácia, čurilovci, šutaštok a, a puta, alebo očkodné, no, ktoré má zaplatiť minister <laughs> vnútra čurilovcom. To si zachytil, prosím ťa? Jo, zachytil. Mo, ako hlava mi to opäť nebere. Niečo sa tam asi muselo stať, ale keď nieko, niekto niekoho na súda ešte nepríde, ak spôr tak som to vyrozumel, alebo pochopil, tak ja si nie, niečo zlé, ale skús ty, ako to vidíš ty. No, vieš, dobre, to, že si niekto neprebere poštu, no, môže sa to stať. Ja, ja sa priznám, že tiež sa niekedy stane, že si nepreberem poštu. Stáva sa to proste. Ale už minister vnútra by teda mohol mať nejakého asistenta, alebo aj, aj, aj asistentku, možno aj... že ich tam má dosť, tak... No, vieš, že... A, a teda tá žena doma... Viem, že ženatý, viem, že má deti. Poznám sa s Matušom, Šutajom ešte komu osobne. Neviem, no je to také divné zlyhanie, hej, neprebral som si poštu. A prehral som, súd. prehral som súd a exekutor mi zablokoval účet, lebo musím zaplatiť 90 tisíc čurilovcom a ospravedlniť sa im a to za výrok. Ja to tu niekde teraz rýchlo hľadám na internete, že... Minister sa však nerá v Bratislave. A Šutaj Eštok prirovnal policajtov, tú čurilovcov, teda tú organizovanú skupinu. Podľa môjho názoru organizovanú skupinu k mafiánovi Mikulášovi Černákovi, ktorý si vo väzení odpykáva do živote. A za to, za to sa oni teda, oni sa bránili, bym že podali na neho trestné oznámenie a vyhrali to a za to sa in, on má ospávniť a dá odškodniť 90 tisíc eurami. No ja by som chcel vidieť teda toho vyšetrovateľa, toho prokurátora a toho sudcu, ktorý takto rozhodol, lebo toto je niečo neuveriteľné. Veď pre bohatí ľudia, okrem iného sú natočení na, na zvukových záznamoch, ako plánujú, že niekomu vykopnú dvere, ako podpali auto, rozkopu istej slečne či pani jej genitálie, e, zavrú do kolúznej väzby niekoho, e, deti, deti, deti chceli použiť ako nástroj vymáhania, e, priznania, nuteného priznania, vyfabulovaného priznania. A e, akože Akýchto ľudí, keď niekto prirovná k mafianom a k Mikulášovi Černákovi, tak to je len, len taký odvar toho, čo je pravda. Pretože Mikuláš Černák, nech e, teda je vo vezení a nech tam zostane v tom vezení, aj keď teda zabíjal hlavne mafianov a ďalších, ďalších kriminálnikov, e, je stále len, e, teraz zase, zase trošku priťahnuté za vlasy, zase teda trošku zasrandujem, len túto ferko-merkvič z odbanskej Bystrice, ktorý nemal problém niekoho zabiť, roštvrtí, zakopať a si ešte z toho saňu, že keď sa niekoho noha našla o dva metre vyššie pod zemou ako jeho telo, takže mu bola zima že sa asi odkopal ale oproti Čurilovcom to bol len taký, taký vyluhovaný čajík to, to bol len taký ferkomrkvička od Banskej Bystrice skutočný skutočný, skutočný zločinci sú vždy tí, ktorí sú najvyššie pri moci. A takí čudovci, ktorí sa teda nechali aj natočiť o, a, o tom, a rozprávali o tom, ako, ako chceli ovplyvňovať vyšetrovanie a vyšetru, tých, ktorých vyšetrovali, akými, akým spôsobom chceli nátlak robiť, chceli podpalovať auta. Veď že si to čítal, veď si to počul aj ty. Počuli to všetci. Aj ten sudca, aj ten vyšetrovateľ, aj ten prokurátor. Všetci to počuli. A to bolo len to, čo si povedali, keď, se, keď, ich, keď boli v blízkosti toho nahrávacieho zariadenia. A čo si ešte povedali, keď boli spolu na obede, čo si ešte spolu povedali, keď boli spolu niekde na výjazde, keď boli niekde s tými, pre ktorých pracovali bez tých odpočúvacích zariadení. Čo plánovali mimo tých odpočúvacích zariadení? Oni neboli ako Mikuláš v Černách. Oni neboli takí mafiani. Oni, oni totižto sú oveľa, ale boli, a možno znovu ešte aj budú oveľa nebezpečnejší ako Nikuláš Černák. To je skutočná pravda. To Šutaj sa ešte krotil a ešte aj za to krotenie si musí v podstate opikávať trest platiť niekomu 90 tisíc eur. V jakom štáte žijeme? Ale je to chyba znovu. A Je to znovu ten istý spôsob ako Robovi Ficovi. No platil si si tých tie mimovládky Platil si ich z rozpočtu, zo štátneho rozpočtu, aby si mal kľud? Aby ťa neotravovali? Aby, aby, ne, aby na teba neútočili? aby na teba neútočili médiá, ktorí ich podporovali? No tak nech sa páči, tak si to teraz vyžer. Tak si to vyžer, toho 17. Vyžer si vzniknutie progresívneho Slovenska. Vyzver si všetko to, čo sa deje. A, a Šutaj Eštok to isté. Šutaj Eštok mal, mal brutálny nástup ako minister vnútra v priebehu dvoch hodín vybavil to, čo nebolo predtým možné. Zavrel hranice, žiadna nelegálna migrácia, žiadne, nejaké, nejaký, e, ľudia zo Syrie, z spolo, spolo, arabského poloostrova, ja neviem ešte, odkiaľ z Afriky, bez, bez pasov, bez dokumentov tu nebudú chodiť cez naše hranice. Pretože je to nelegálne. To bol super nástup. Ale odtedy sa udialo čo? Prečo neposilnil uh, právomoci tej uh, vnútornej inšpekcie, všetkých tých, ktorých chceli Čurilovci aj im podobný týrať, uh, proste svojím spôsobom týraním donutiť k priznaniu niečomu, čo nespravili? No kde bol? Kde bol teraz posledné dva roky? Čo nekonal? Čo on nerobil tú hlbokú orbu, ako by robilo jaro nať? No tak teraz nech si to vyžere. Nech zaplatí tých 90 tisíc a nech má zablokovaný ten svoj účet exekútorom. Pretože nech mi je sympatický. Ja ako, že, ako človek, keď som sa s ním rozprával osobne, je to, fakt je to jeden sympatický chlap. Aj názory ako človek má normálne. Ale ako politik, ako minister vnútra, no žiaľ, no žiaľ, nie. Môže si za to sám. Pretože Čurilovci nemali dostať priestor na to, aby išli niekde do nejakej televízie, alebo do nejakej relácie sa vyvidňovať z toho. No chudiatko Čurilo ja také chudiatko... Veď ja som to nemyslel vážne, že niekomu chcem podpáliť auto, alebo rozkopať e, teda jeho e, orgán, ktorý má medzi nohami prevo, a ženu. No tak, tak nech sa na mňa, nikto A to v akom svete žijeme. A preto Netreba šutaja vôbec nejakým spôsobom mutovať, lebo si za to fakt reálne môže sám. To sa malo všetko vyšetrovať oveľa razantnejšie. Oveľa razantnejšie. A doprial by som Čurilovcom, doprial by som nielen Čurilovcom, ale doprial by som všetkým tým, ktorí stoja za, za tým, to bolo moment protištátnym akt, ej, keď, niekto chce, keď niekto chce porušovať ako, ako špeciálny pro... Prokurátor, ako vyšetrovateľ, ako, ako, ako sudca. Na základe takýchto... O, veď my v podstate máme nielen náznaky, ale aj dôkazy o tom, že proste kvôli politickému smerovaniu istých ľudí proste bolo zneužitá aj policia, aj prokurátora, aj súdnictvo. Tak sa malo k ním pristupovať ako vlastizracom. Tvrdo, nekompromisne. Na čo máme vlastne v zákone niekde napísané? že čo je vlasti zrada. Na čo to tam je? <laughs> Jaron Haď? Jaro dnes nemal byť. Nemali sa zbierať žiadne podpisy na, na predčasné parlamentnú oby. Sa, ani sa nemalo vôbec rozmýšľať nad tým, že či, či áno alebo nie, či bola alebo nebola spôsobená nejaká škoda jeho konaním. Jasne, že bola. Jasne, že z toho mali byť vyvodené tvrdé dôsledky. Lenže žiaľ. Ja neviem, či šútaj eštok. Či Šutaja Eštoka niekto drží v šachu nejakými informáciami alebo ja ne, ne, nerozumiem tomu, že prečo nekonal. Takže netreba ho vôbec zlutovať. Netreba, netreba sa ani čudovať, že čurilovci budú v plnom rozsahu mm -hmm. oslobodení. Už o nich nikto nebude môcť povedať, že sú, to, že sú organizovaná zlovnecká skupina. Horšie ako Mikuláš Čermak, samozrejme. <laughs> Nie ako Mikuláš Čermak, ale horšie, ako Mikuláš Černák. A Jaro Nať, samozrejme nikdy nespôsobil žiadnu ani finančnú, ani inú uh, nám, Slovákom, Slovenskej republike. A pravdepodobne nás ani neohrozil, lebo nás asi ani neodzbrojil. <laughs> tak, tak, tak, takto život, takto to momentálne je. Mám taký dojem, že takto aj skončí. Oh, jo... Uh. Uh. Ja teraz, teraz ja. trošku... Inak ako to, čo ho, ho, hovoríš, je dosť smutné, ale ešte smutnejšie je, teda, my sme sa tu rozprávali o tom, že, teda, že čo sa bude tý, toho 17. novembra, že čo sa chystá a podobne. Ja som práve dostal uh -huh. pozvánku na tlačovú besedu, ktorá sa bude konať v Bratislave. Oh. No, nechodia chodia e-maily, hej. A že, dovolte uh -huh. mi pozvať vás na mimoriadnu tlačovú besedu politických, mládežnických organizácií. Ja viem, že nejaké teda boli a tak ďalej, že tlačová beseda na tému. Mládežníckej organizácie predstavujú spoločnú platformu Future Talk, to znamená víziu Slovenska pre mladých a spoločnú výzvu adresovanú školám. A teraz bacha. Účastníci tlačovnej besedy, predstavitelia platformy Mladé progresívne Slovensko, to som ani nevedel, že je. <rý> Idem ďalej. Kresťansko-demokratická mládež Slovenska Mladá Saská, a to som takisto nevedel, že existuje, Mladý Slovensko, Mladý demokrati generácia D, Občiansko-demokratická mládež a politická organizácia Demokracia po našom úvodovkách. Vážený, to je aj samý výkvet Slovenska. Toto keď vidím teraz, tak som veľmi zvedavý a tú tačovku si teda pozriem, Dúfam, že je u niektorá z tých televízií teda bude, bude, bude prenášať a som veľmi, veľmi zvedavý na tú znúosť tých kidov, čo sa tam bude teda prezentovať, lebo predpokladám, že to bude teda k tomu 17. novembru a, a bude to na margo toho, čo sme sa tú tému, ktorú sme dneska rozoberali, teda, že je útočené teda na mladého uh, študenta, ktorý teda si dovolil v ráji teda... Uh, uh povedať svoj názor, hej. Ja neviem, okay. o, ja sa priznám, že niektoré veci už asi idú mimo mňa a nechápem tomu, ale tak ako no. No veď, kedy to je, prosím ťa? Zajtra o, 14. o 11. v Liberálnom dome. Dole Do <laughs> Do na prvyselnej. 8 v Bratislave, áno, tak. To je tam tá Sask Dom Sasky sa mýza, že to je? Hej, hej, hej. hej Jasné. No, najkrajšie by bolo, keby tam bol nejaký skutočne prebudený novina a spýtal by sa ich, spýtal by sa tej nepríjemnej otázky, na ktoré by uh, deti nevedeli odpovedať. lebo. A tak mimochodom, ty vieš, ako sa volá, alebo ako, ako sa nazýva uh, generácia neplnoletých, uh, ktoré, ktoré v podstate sa narodili po roku 2000, 2009, 10 Nie. Ne, Veme vem, od 2000 viem, Mili, miliá... Snow. Ešte raz? No, poď, poď. My len no, no. Generácia Z, neviem. Čo? A teraz, ako si to povedal? Snowflake. Snowflake. Generácia detí, ktoré nepoznajú život bez telefónu, ktoré ktoré sa teda tvária, že vedia, čo je bývalý režim a, a stále teda rozprávajú o tom, akí sú oni svetovobčania. Európan z, z pohľadu príslušnosti k národu, Európan z pohľadu občianskeho práva, hej. Tak, tak, taký, taký pojem neexistuje. Vieš čo, vieš čo my, sme, my sme pôvodní občania, my sme, bože, už som ja doprvatený. my sme pôvodní obyvateľia Európy, respektíve my sme pôvodní obyvateľia časti Európy, ktorý dnes, ktorá dnes je nazývaná Európskou úniou. A ty si dnes použil na Európsku úniu no, slovo Európa. Nie, nie, to, to, je, to je totálny omyl. To je taký istý omyl, ako keď niekto o štáte hovorí ako o krajine. Mm -hmm. Tak ten istý omyl keď niekto o Európskej únii hovorí ako o Európe. A ten istý omil a ešte horší je, keď hovorí o sebe, keď je Slovák, slovenský občan, alebo Maďar, alebo to je jedno, ako o Európánovi. Lebo áno, z pohľadu, keby sme boli na základnej škole a pozerali by sme sa na mapu a videli by sme teda Európu, ktorá ide až ku Uralu a povedali by sme, áno, tuto sme my, to je Slovensko, takže sme Európania z pohľadu geografie. Tak to by mohlo prejsť, ale z pohľadu príslušnosti k národu a, a, a v právnej forme proste Európa neexistuje. No. Ja inak keď si spomenul tých mladých, že teda, že mobilné telefóny a podobne. No. Som robil jednu reportáž, rozprával som sa teda s, psycholo s paní psychologičkou Primarkou, je to úplne jedno teraz odkiaľ a Pýtal som sa na základnú vec. Pri búda mladých ako duševné problémy mladých? Hej, ako jednoduchá otázka. A čo je príčinou? Ešte to som, to som Ten nárast je alarmujúci. To mi normálne povedala, že je alarmujúci, že dokonca ani školskí psychológovia nestíhajú, pretože učivo... Uh, šikaná, ako si si spomínal dneska. Mobil, hlavne ale mobilné telefóny. Ona mi jednoznačne povedala, že mobilné počítače a hlavne mobilné telefóny ka kazia charakter anu. detí anu. a študentov. Pýtam anu. sa, ako, ako v čom, to... že prečo. A teraz ona mi povie, že úplne opäť jednoducho mi odpovedala, čo kvítujem teda, uh, že oni sú závislí od telefónu, že ty keď im odtrhneš Facebook. Instagram, a ja neviem, ak, no. ešte, ešte, ešte aký TikTok, a ešte neviem, čo ešte je. Oni sa zrútia. Oni sú normálne, sa, sú chlopní si podrezať žily zrutica a nedokážu nejakým spôsobom konať racionálne, lebo to je, to je už choroba. To je ako normálne. Že proti tomu ani nie sú lieky. To je ako, keď ideš, že piješ, si alkoholík a máš sa problém toho vzdať. A ona to prirovnala presne k tomu istému, že to je ako droga. Ty jednoducho nevieš prestať a deti odnaučiť elektronickým výdobytkom doby je veľmi ťažké. Že častokrát z toho vzniká nespavosť, nervozita, zdravotné problémy, o psychických toho sme teda hovorili a spolu s tým ide ruka v ruke aj tá asociácia medzi Rovesníkmi. Vieš, čo myslím teraz, hej? Uh -huh. že jednoducho ty nevieš ani poriadne komunikovať s niekým naživo. Čia to... socializácia. Si či či socializácia, to... pardon, ospravujem. Uh -huh. sa. Uh, jednoducho, že, že ty sa nevieš už ani teda tie deti sa, sa, sa, sa nevedia s nikým už ako keby porozprávať. Že začína to byť obrovský problém a oni samozrejme dávajú nejaké podnety na mini ministerstvo zdravotníctva a podobne, hej, že tí, ktorí to majú na starosti. Ale jednoducho, že nikto to zatiaľ nechce riešiť, že vedia o probléme, ale není, není nejaká snaha. A vieš, teraz si kladiem opäť otázku, prečo nie je snaha? Vieš, lebo my sme tým deťom, tým mladým sa povolí o čo To vidíš aj, keď to zoberiem na politiku, to vidíš, že Šimečka ti povie na uh, tlačovkách 50-krát nejakú lož, Samozrejme, to musí byť pravda, lebo my sa chceme správať tak, že až tak dobre, však nech si robí, čo, čo chce, hej. A potom tie deti vlastne nevedia, čo robia. To je, vrátim sa trošku na začiatok, ale jednou poznámkou. Keď som sa s tou pani z tej Ukrajiny teda rozprával, tak ona napríklad jednu z tých vecí, z som, to som si teraz spomenul pri tomto, čo hovorím, že ona samozrejme nechápe, lebo ty si to tiež dneska mimochodom spomenul, že škola má, výcho, nemá vychovávať, ale učiť. Áno. Ale znamená, že rodič je zodpovedný za tú výchovu. To znamená, že Áno. mobilné telefóny, to je jeden z tých nástrojov, lebo vieš, ty zoberieš škole deťom mobilný telefón a on nevie, čo má robiť so sebou, že tam je, už tam vidno vraj problémy psych, psychické. V zahraničí, v Nemecku a podobne sa to začína, aj v, aj v, aj v Polsku myslím, to začína riešiť tak, že je zákaz mobilných zariadení na školách. Pretože Dobre, vedia, že to odkutáva... Počkaj, počkaj no? už sa zastalo. Rozvíjaš myšlienku, ktorú si už rozvinul, dostatočne rozvinul. Ešte, nemusíš to proste ešte no. viac rozvinúť. Áno, súhlas. Súhlas proste. To, to, čo povedala, to bola školská psychologička? Ško, školská? Áno, áno, áno. Uh, má absolútne pravdu, veď v uh, roku 2020 bol natočený, to sme už niekoľkokrát je spomínali, uh, dokumentárny film o závislostiach na sociálnych sieťach. Uh, myslím, že sa to volá The, The Social Dilemma. Uh, sociálna dilema. Na Netflixe sa uh, určite si to viete dohľadať, pozrieť aj na internete. A tento film v podstate no, poukazuje na to... Uh, ako ak, akými rôznymi mechanizmami a ako vplývajú proste, uh, tie sociálne systémy ne, sociálne, sociálne siete na mozog, na natvorenie uh, hormónu šťastia a uh, človek sa cíti uh, nejakým spôsobom byť povznesený keď môže šúchať ten telefón a dokáže si vybudovať aj závislosť na, na tom v podstate, na tom kontakste uh, len sprostredkovanom virtuálnom kontakte s tým svetom ceste sociálne siete, čo je veľmi škodlivé, ja som to naznačil proste, tá generácia tých uh, snehových vloček, to je preklad snowflake, snehová vločka, to sú deti, ktoré nezažili vojnu, nezažili starosti, proste žijú si v blahobite oproti tým ostatným generáciám, nepoznajú nedostatok ovocia, nepoznajú nedostatok jedla, nedostatok energie, proste aj, aj tie najchudobnejšie rodiny dnes už naozaj, aj tie najchudobnejšie deti majú nejaký ten talent majú prístup k tým sociálnym sieťam. To je skutočná generácia snehových voček, ktorá je veľmi ohrozná vývojom celej, celej spoločnosti, ktorý, ktorý tu proste predtým nikdy nebol. To neexistovalo, že by si si na nejakom, na nejakom počítači alebo proste, keď sme my mali 15 rokov, dokázal pozerať akože je ten alebo onen reper, ten alebo, alebo tá nejaká diva, speváčka. To možno bolo cez, cez televízor sprostredkované v nejakých dokumentárnych filmoch, ale... Teraz to je momentálne e, prístupné, v okamžite v danom čase proste tie hviezdy e, e, ukazujú, ako žijú m, m, neúmerne nákladným a niekedy aj veľmi príkladným životom e, na dovolenkách, e, na tých svojich jachtách, tých svojich lietadlách. Ale nikde nie je napísané, že jachta nie je jeho, že je len požičaná. Lietadlo je tiež len zapožičané, že je to čartrové lietadlo. E, že, že tie diamanty, ten, Dior, ako reklamu, ale, ale proste všetky tieto deti, ktoré, ako som povedal, nepoznali nejaké problémy uh, a nepoznajú ich zatiaľ tie reálne problémy života, proste sa vidia, že, že chcú žiť tak, ako tie ich idoly. Či už sú to hokejisti, futbalisti, uh, speváci, ale nie je to ktokoľvek iný na svete, modelky. Ej, ďalší veľký fenomén je OnlyFans to je stránka, v podstate pornografická stránka, kde sa dievčatá predávajú za veľké peniaze niektoré, niektoré tie najsledovanejšie e, baby dokážu vyprodukovať milióny dolárov dolárov mesačne, ale desiatky miliónov dolárov len kvôli tomu že, že spia naraz so sto chlapmi napríklad, napríklad hej, to je jedna z nich, o ktorej som čítal a, a to, je, to je skutočný nezdravý a nebezpečný vplyv na, na tie ďalšie generácie. A toto treba jednoznačne nejakým spôsobom uklieštiť. Aj zo zákona. Proste spraviť zákon, kde dieťa od, od narodenia alebo od 5 rokov alebo ja neviem, do, do, do 14 nebude mať prístup na, sociálne, na žiadne sociálne siete. Iba na, na, na, na, ten, na tú aplikáciu, ktorú vytvorí jeho škola. Aby si mohlo pozrieť že, že, že, že aké má domáce úlohy. Od 15. do 18. v oklieštenom nejakom režime, povedzme na niektorých sociálnych sieťach a od 19. nech teda. O, brouzujú a nech si pozerajú, ako žijú viezdy, aby ich to neovplynilo, pretože to v podstate degeneruje e, tie deti strašným spôsobom to skresľuje pohľad na vec proste ten, kto nemá iPhone, najmodernejší Samsung, ten, kto sa nemozí, ja neviem, na Tesle alebo na, na, na Maybachu, tak ten, ten nie je dôležitý to je úplne skreslené, ten, kto nemá e, Louis Vuitton kabelku, alebo Hermes e, šlapky ten nie je dobre oblečený nie, to je úplne skreslený pohľad na vec. A samozrejme, že naše celebrity na Slovensku, či už je to tá Rumanova, či ak sa volá, čo sa vyzliekla v tých šatách, či už je to Rytmus, či už sú to iné celebrity. Proste oni samozrejme tomuto vývoju napomáhajú svojim správaním, pretože chcú byť stredobodom pozornosti a musia proste kopírovať to, čo, to, čo sa robí na západe prišla nejaký mail, tak na konci to ešte možno rýchlo prejúzka, máme už len dve minúty. Pani, ja si mám uniklo v afére Šuté a Štoka, že súdne rozhodnutia a dokumenty mi boli doručené do elektronickej schránky na slovenskou a aspoň som to tak počul od Eštoka v médiách, ak sa nemili. Môže to tak byť, samozrejme, ak si zriadil schránku ako občan Slovenskej republiky elektronickú, ktorú ja nemám, mám iba ako podnikateľ, ako, je, ako právnická osoba, Elektronické schránky majú povinnosť mať štátni e, zamestnanci a podnikatelia. E, občania nie. Takže má to dva fakty. Jeden je, že elektronické doručovanie dokumenty do schránky na Slovensko SK. A čo to je za slovo? Všto nemám to. Krátke lehoty, asi to malo byť krátke. krátke lehoty, ktorých... nie, nie, to je štandard, ale tam sú štandardne 14 dní, takže to je. Na... A krátke lehoty, ktoré sú na odvolanie a iné sú zámerne krátke. Súhlasím, súhlasím. Na tom Slovensko, SK tam proste dokáže uniknúť tá, tá, tá, tá, tá pošta, ktorá tam prichádza. Je to, je to spôsob, síce šetri to papier, ale dokáže to vytvoriť veľa nepríjemností ne, ne aj v podnikaní. Samozrejme Eštok <lýdňujem> má trošku inú nepríjemnosť. A keď má štátny zamestnanec ako Eštok a iní aj podnikateľe elektronické schránky na Slovensko SK, tu sa ukázalo, a pán Eštok ako prvý ochutnal vlastnú medicínu ako hlupo funguje elektronická schránka, elektronická agenda v digitálnom svete. Súhlas, súhlas aj keď Eštok není zodpovedný za vytvorenie Slovensko SK. A to sme ešte len začiatku na Slovensku v digitalizácii. Áno, sme iba na začiatku, ani len na Slovensku, ale v Európskej únii. To ešte bude iná sranda. Môžem ja zahrať tak... oponenta? No skús. Uh, tým, že mu to prišlo do elektronickej schránky, znamená, že ju má zriadenú. Nepredpokladám, že by nemal urobené notifikácie. Štandardná je... Ale ako ty si minister? Bol si niekedy minister? Nie, nie, nie, ale iba Víš, hovorím ja, teraz. Vieš, koľko vedem. mám ja ľudí v telefóne? Ja mám, ja mám vyše 2600 kontaktov. A vieš, koľko ľudí mi píše na Messenger napríklad? A vieš, koľko ľudí mi píše cez Aha. Telegram napríklad? Ja ťa rozumiem. A vieš, koľko to... ľudí píše ešto COVID? Vieš, SMSiek a správ na WhatsApp, na Telegram, na Signál a na Viber, to zase nechcem sa ho zastávať, ale vieš si predstaviť, že aké množstvo aj mne niekedy bude. Proste notifikácia SMS-kov, proste. My, Jasné, ja tomu rozhodním. Pretože to, že, mám, ano, to, že mám neprečítaných večer, mám neprečítaných 238 správ a ne, ne, nevolal som späť 15 ľuďom, ktorí sú mi blízki a ktorých mám rád, proste takže áno notifikácia mu určite ak to ma zriade neprišla ale ano, môže sa to stať môžem, tak, ako to píše, tak ako to píše človek proste sa to môže stať, lebo lebo sa to môže stať a ja som chcel povedať len to že som teraz bol, teda, mal som tú možnosť vycestovať do zahraničia ale keďže sme už preťahli čas o dve minúty tak to, čo som chcel teda poukázať si mi zobral a poďme sa len rozločiť Oh, no dobre, no ja som myslel, že teda, že povieš nejakú pikošku z ďalekej krajiny, uh, že za bude... Sobou... Tým ticho závide, nie, si zo, zo Srbka, niekam. <súdňoval>, zo Srbska, zo Srbska. Bol som v Srbsku, mal som tým, sa stretnúť tam s niekým, ale... Ty si videl, ešte narýchlo poviem, keď si spomenul Srbsko, vyšla, vyšla, vyšlo, vyšiel článok a ja si ho teraz tak narýchlo, myslím, že IDNES-TZ to dal, v Srbsku prevalila preválil sa, sa jedna, jedna bublina, no bu, bublina, jeden neprijemný fakt, v rokoch 90, myslím, že 2 až 6 Uh, ľudia uh, za poplatok tí mohli zabíjať protestujúcich. Uh, ja som ti to chcel mimochodom, že poslať ten článok, ale hovorím si, že toto nie. Ale tým by sme mohli akože zakončiť, že, že, že ľudia sú často naivní, že aj niektorí boháči chcú ľuďom dobre. Ako myslím tým takým tým vrcholovým, že jednoducho ja ti to potom pošlem, že nech vidíš... Pošli, ja si to prečítam. Je to, je to strašné čítanie, ale že je hrozné. Takže e, ja to idem rýchlo nájsť. Pošlem to... Vy, milí poslucháči, dúfam, že ste si teda tieto dve hodiny naozaj užili a že vy nám, vy budete tiež nejakými iniciátormi, že nám pošlete e, mailom napríklad niečo, že čo, čo vás zaujíma, aby sme my mohli rozobrať prípadne z nášho pohľadu hovoriť a povedať tak tak ľudne môžete urobiť. Studio zavinať slobodný vysielať Stačí do predmetu napísať potom úplne strohý názov relácie, čo týždeň dal. Napríklad. Napríklad. A ja teda ukončím s tým že ma nápadlo, čo som sa povedal o tom Srbsku. Čo sa týka tej digitalizácie vďaka sankciám uvaleným Spojeným štátmi americkými na Lukojo a Rosneft, keďže som tam išiel naozaj na otočku, že večer o 9.00 som do Beléhadu prišiel. Na večeral som sa, ľahol som si, ráno som ta absolvoval na ranejkách stretnutie s pravou rukou ministra vnútra a zase som cestoval naspäť. Nemal som ako zapl zaplatiť na pumpe, lebo na pumpe sa nedalo platiť uh, ani výzov, ani mastercard ani so žiadnym, žiadnou spoločnosťou, ktorá je teda v Swifte. Takže som sa tam trápil e, s natankovaním nafty. To bolo to, čo som chcel povedať. A druhá vec je, že 17. máme teda to výročie e, Nežnej revolúcie. V Bratislave okrem progresívnych e, protestov bude na e, Šafarikovom námestí aj protest v podstate, ktorý je organizovaný e, konzervatívcami menovite Petro Marčekom, tak pokiaľ sú medzi vami takí, ktorí chcú ukázať, že, že nie len uh, progresivizmus, liberalizmus a nielen uh, ten kolektívny západ, ktorý nás má zamenejcených, uh, sú nám tak strašne blízky, tak môžete ísť uh, do Bratislavy 17. novembra na Šafarikovej námestie uh, ukázať progresívcom, že nielen. Oni existujú a nielen oni sú hybnou silou. No a na druhú stranu vyzývam všetkých mladých, ktorí počúvajú, aj rodičov, ktorí počúvajú. Dávajte pozor na svoje ďalšie generácie, pretože aj na Majdane protestovali študenti a strieľalo sa do nich. Ja som sa zoznámil s členkou novej vlády v Nepále, ktorá má 24 rokov, teda je generáciou Z. A tam tiež začalo to... To Tá revolúcia tým, že niekto zastrelil študenta do hlavy, nevie sa, že kto. A naše médiá o tom samozrejme neinformujú takýmto spôsobom. A aj ten muro, respektíve murko, ktorého, ktorého dnes používajú ako maskota, aby sa ukázalo, že všetci študenti nenávidia Fica a milujú ten kolektívny západ, tak aj on je teoreticky v života, pretože ak by sa malo začať skutočná revolúcia, skutočné uh, predčasné parlamentné voľby, tak najjednoduchší spôsob je znovu použiť niekoho ako Jana Kuciaka. To by proste malo odozvu nielen na Slovensku, ale aj v Únii a celom svete. A s tým sa s vami lúči Palioslota zo Žiliny. Majte sa krásne a dúfam, že sa budeme o dva týždne počuť.